غرب, يا شبر الايمان غردوا اشدح بالقران غرد يا شبر الايمان غردوا I obratite, dobro sada računa o ovome. Ko ne bude mogao da zapamti, neka zapiše ako bude mogao kada se ovo snimiti. Jer je veoma važno, braća. Svaki dan to doživljavamo. Bilježi imamo tirmidi i ostali. Imamo tirmidi u svome sunenu. Jer od ostalih vajed, potpuno je od ostalih. Od sufjene a on celim metinu kuhila, عوان هجر ابن عم بسد اهجر ابن عم بسد وايل ابن هجره الله يوصلنيك صلى الله عليه وسلم ده يا وايل rekao ثم سان قال لو وصلنيك قال صلى الله عليه وسلم رويته وكتابه ده اذا قرأ باين المقطوب ولا الضالين قال كاجي كابي الله والرسول صلى الله عليه وسلم قواطيو فاتحه يعني غير المغضوب عليه ولا الضالين كاجا ريكو بي امين باكاجي وامد بها صوته وربايه كتاب داوودا ورفع بها صوته باكاجي بوديغاو بكا بيسغوارو امين بوديغوبي glasno bih ga šta? Izgovorio. Ovaj lanac potpuno bih od Pa oslanik Muhammed, sallallahu alaihi sallam, kad bi klanjao, izgovaro bih amin kako? U sebi li naglas? Naglas! Danas ti ako izgovoriš naglas šta se radi? Jer se zna prekinut namaz? Kaže, povodi se za imam, a kaže, klanja. Tako nije, tako. Dobro, kažu, ne ne kaže, sunete da se kaže, da imam kaže u sebi, a mi. Ne i ili poluglasno, ne Dobro, šta je dokaz tome kaže, dokaz nama jester i vajatko obilježima u taberani, obratite pažnju, brać. Imam u taberani obilježi u mojeg džemulkebiru i ostali ريمايدو لا دول ذو شعبة باستس علي منا اكو استسياته ميرا شعبة او صلى او صلى ابن كهيل سلام ابن كهيل او حجره اولا اكو اسمه سملي نعم سنت اه حجر سببي دوائر من حجره او ده سابا او ريميت بريكو ترميزه دوشو على موت سورييا سفيان او صلى ابن كهيل A ovaj dolazi od šubeta, od cele Biblije kuhila, pa isti dolazi satim vanas prinosilaca. I kaže, kada bi Allah poslednjih sada sebe pručio, kao magdubi alaihim, va le dalim, amin, va hafada biha sa Pa bi je snizio svoj glas ili rekao bi to, kaže šta? U sebi što bi rekli, ili poluglasni. Ovdima je sad bahadi isa šta? Kontradiktorna, je tako ili je tako? Pa kaže se između ostalo u hadiskoj nauci, ako mi dođu dva kontradiktorna hadita, pokušava ima odmah šta da pomirimo. Pa se nađu jedni pa kaže odmah, ovo ovaj dokaz, da je dozno kaže reći i na glasa, amin, i u sebi, amin. Istravo, jedno i drugo, kada to je sunet Allaho, pa se nikada je skratno sra. Jest. ali kad bi se tako bilo ispravno. Kad bi rivayet i ono sunanse prenosi bili se bini potpuno ravno pravilisti. Međutim, brćamo moja draga, uđe se radi o ne velikoj, velikoj Koji ćemo sada po po jasno prednim da ih Nakon što imamo Tirmizi nave ovaj rivayet u svome sunenu. Kaže on: "Smeat Muhammeda." Ajam daje on u sa knjigu. Ako ne bude ko od vas znao reći kada imam Tirmizi kaže Ili se mi' ili se'el tu Mohameda. Pitao sam, kaže Mohamed, ili čuo sam Mohameda. O kojem se Mohamed ovdje radi? Ne. Mamo Tirmid i ne, ne, ne, Ko bude znao, knjiga, ona od 25 manaka. Ovo ćete naći, kod mama Tirmidije, često, puno on govori tamo. Oni koji imaju privod od mama Tirmidije su ne njegov naći ovdje. Znači, on kaže, pitao sam Mohameda, rekao mi je Mohamed, ili čuo sam Mohameda da kaže tako. A? Horeb. احسن البخاري والله والله نبيه محمد ابن اسماعيل البخاري ما شاء الله كنيجه قدامي محمد ابن اسماعيل انا يا سيدي امام بخاري هو يبو اوتيت امام الترمذي zato imamu Tirmidhi usune sunan često navodi stav imamu Buharije podređeno hadisu ukoliko on je bio siguran po njemu pitane takajo sam'ato Muhammada tko usal kaže Muhammada koga al-Bukhari da kaše ova je hadis jeste kaže greška Čovbe je kaže ovdje u vam aditu na nekoliko, kaže, mjesta. I onda i on pojašnjava. tim mi nećemo s tim rednostim koji išao imamo u Oni On ih navodio ode kako kaže imamo Termidi, ako hoće da ih malo pročitamo. Izmeći ostalo kaže, وَاِنَّمَا هُوَ حُجْرُ إِبُنْ عَنْسَبْ Pogriješio ja, po, po je prvo, znači, uh, šorbe, ali mi ćemo spomenuti taj šorbek, koji biljež imamo u Teberani, s sredom koji je kod njega. Teberani ovako, kaže, ovako odolazi kod Teberani. Priču nam je, kad odolazi teko šorbe ta, od sreda od huđra. A ovdje to kaže, huđra ovaj, kod njega jeste, kaže, Ebu Anseb. Nije ime Anseb, go Ebu Anseb. Od, onaj, Alkamej, Ibnu Vaila od Vaila Ibnu Hujra. Ovako dolazi Rivajt. Alkam Ibnu Vaila jeste sin od Vaila Ibnu Hujra. Rivajt ovaj koji je sada kod temerane, koji kojim oni dokazuju, jeste Rivajt koji ima dvije, dva, što bi rekli mi, nerješne stvari. Prvo je ovaj Ebu Anseb, nego je, nije naproti, nego kaže, zna je, šta je? Da je Hujra Ibnu Anseb, ne Ebu Anseb, jedna stvar. Druga stvar, postoji još jedan čovjek kod Temeranije između Voga Ibn Anasiba izma to vailem Hujra, a to je ko Alqama ibn Hujra, sin vailem Hujra. Dva činka rivayet koji imam od nema Alqami. Kraći rivayet jasni. To je tako za Ali sene, bolji rivayet. Prefativi rivayet, ovo je jedna stvar. Taj, namasa dolazi još nešto. Bile je davudu u svome ili ćemo ovako da kažemo, odmah nakon toga imamo tirbidi ispod bilježi sredići rivajet, koji dolazi preko Ala el-Esadi. Ala el-Esadi bilježi preko ovoga, Seleme ibn Kuhejna, zatim čita rivajet, je kaže da je Allah posljednika bi rekao da Ali, rekao bi glasno opet, Amin. Isti prenosioci. Bilježemo Davud preko Ali ibn Salihah, I, up, up, up, up, je ali idne salih ali, prenosio ovaj rivajet opet od Seleme ibn Kuhejla. Opet Seleme i sve ide preko Seleme ibn Kuhejla. A Seleme ibn Kuhejla je od ovoga huđra i tako dalje, a on od vajra ibn huđra. Da bi Allah posanisao Seleme kada bi se govorio, volja Allahi, rekao bi opešta šta? Amin na glas. Ovo je znači, sada imamo šta? Tri lanca prenosilaca od Seleme ibn Kuhejla da bi Allah poslanih s.a.v. izgovarao, amin, glasno. A došao nam je jedan od, preko šu'beta, od s.a.v. Ibn Kuhina, da bi Allah poslanih s.a.v. izgovarao, amin, u sebi. Kako trojica od istoga učitelja prenosi da bi poslanih s.a.v. izgovarao glasno, a jedan se izdvojio i kaže, od izgovarao bi kaže to u sebi. Ha? Dobro. Hajmo sad ovo riješiti. Kaže se u hadijskoj nauci. Ako nam dođu dva sene suprotna, Tražimo i istražujemo. Vjerodostojna obada, vjerodostojna... Ne možemo ih pomiriti, ne možemo ih pomiriti. Gledamo sada, kaže, koji je lanac jači. Koji je lanac prenosilaca? Šta? jači. Lanac koji je kod Termidije jači. Zašto? Zato što s Elimim Kuhina naprijed ide sa... Ko? Sufjane Tevri. Sufjane Tevri je vraćao moja draga emirul mu venif na jači, što bi rekli mi, onaj... Prenosio, što bi rekli mi uopšte. Doći kod tabaranije, da bi rekao u sebi... Prilazim od Selim ibn Kuhejna, navodim kao šu'be. Šu'be je spozna, pouzda, siqa, imamu fil-hadidu, ali nije na stepenu Sufjana. Ovo je jedna. Dalje idemo. Bileži, djelove, kod nas evo ga ovdje. Ibn Hiban u svome sahiru, ovo je za vas možda preteško, ali ona je koji bude možda nekad uvijestraživa, dobro će mu doć. Ibn Hiban bileži u svome sahiru, pastite sad, od šu'be od šu'be Od Salem ibn Qurajla, pao petistina raznoslaca, kaže kada bi Allah poslanikov selam proučio gairul magdubi alayhi wala dalin, rekao bi kaže amin, ali ne kaže sad ode u sebi. Razumite za čemu se radi? Ne kaže ništa, nego samo kaže rekao bi Allah poslanikov selam amin. Nema znači wa khafada biha savtahu. Ko idete po soyu Kuteberani? Haa, još nešto, još gore. Bilježi bejhek i usunjan ul-kubraha. Isti nivajed preko šorbeta od serebe ibn Kuhila, on od huđra, a ovo je dva ibn Huđra, da kada bi Allah upoznaje i sada Allah, ali je sada je pojučio, gajni il-makdubi aleyhi rekao bi kaže, amin, urafa biha sauta. I podigo bi kada svoj glas. Isti nivajed prenosi glaca, koji je kod tebaraniji, da bi spustio svoj glas ili ti ho rekao navod imam beje koji su ne ali da bi povisio svoj glas jeste razumijeli ovo meselo vi sebe? Yes. šta Ja sam? jasno znači nimaš nikakog dokaza da kažiš u sebi nikakvog pa zato što većina njih ne zna ovo brašo hafiz zelai čuvan je kao iskućenjak u svome delu nas moraje Gdje je izvukao sve hadite koji se nalaze u fikskom dijelu Hanehdisom al-Hidai između ostalo sve ovo navodi. Ne sve ovako, decidno, ali govori Buhari da je što me pogriješio nekoliko stvari pa im spominje. Ali ovo još nije spominjeo svoj do kraja. Nema nikakvog dokaza da ga kaže u sebi. Nikakvog. A dokazi svi idu na to da se kaže šta? Na glas. Zamislite sad dalje, opet u hanefijskom metru kažu i govorit će amin. Makar u kaže i imam i muktedijem. To je stav hanefijskom metru. A u nas kako je? Ne ne, kak je on, prouči, završi i onda ide na učinje. Ne da ti, da ti kažeš amin. Ne da, što ti može? Ne Ovo je jedna mesela. Je ovo jasno, bar. Glede sad, ali ako, ako ne da da kaže, da li ispravo namazan da za njih vi klanja Mališ. Idemo dalje. Vi znate, braćo moja draga, da imate negdje napisano na džamijama da je zabranjeno obavljati namaz u džamiji osim po hanefijskom meferu. To se pričalo i to postoji. <hlaski> Ima pravilni i I imate pravilnik između ostalog da su u jednostavno tamo navedeno da se Vjerske forme u džami obaljuju po hanefijskom. Odmah ti opozorjenje znači dalo. Mi ćemo, mi ćemo o tome malo sada da progovorimo. Govorit ćemo, vraća, o, dizanju ruku na mazu da u mesaru ruk isto takvođenj raščistiti. I odpočećemo večeras. Nije ovo prva stvar, da se razumiste, vi prvi, niti ja, niti vi, da se na vas neko vrušava što podižete ruke priljuku videnja ruku ili vraćate sa ruku. Ja sam donijen djelo ovdje. Ovo djelo zove se Hakamul Kur'an koji je napisao i dostavlja Abu Bakr Abu Bakr al-Arabi e, Malik iskomethu čini pravnik umro je 543. godine. Ovo djelo je jedno od izuzetne važnosti u, u islamu, kako ću da kažem. I ovo niko ne može da porekne. Jer je znači sabrao sve tri toma, četiri toma ima kod mene. Sabrao je sve ajte koji govori o propisima i prokomentarisao i izvuku propise iz njih. Eina. U četvrtom tomu navodi on 1912. stranica kodman mene na tebe to. Benjudska štapa. Daru, džive kod mene, Ako bude neko htio da traži. Kaže, Evo Bekr, Kaže, došao nam je imam Tartuši, učite, profesor njegov bio, imam Tartuši, evo ga, ovo je njegovo djelo, napisao mjegov djelo čuvene vrijednosti koje niko prije njega ovoj tematici mi napisao. Ovo je se kitaba Havadi Ter Bida'i, knjiga kaže, novotarija, knjiga novotarija, umro je 530. godine po hisni i bio je učitelj Ebu Bekra, malikijskog pravnika. Al-Arabi ne, Arabija. arabi je poznatimo, jedini Arabi to je Sufija, ovo je Ebubekr Al-Arabi Al-Maliki, čuvani Malikijski pravi. I on ovde navodi, kaže, došao mi je on u posetu. Pa smo kaže otišli u prepričavam. Pa smo, kaže otišli u džamiju da klanjamo pun namaz. I ja sam kaže, si vamo kaže na obali malo na Murjetu. Oni kaže ušao mjesec spit. I kaže, za nije to je da klanjam, pa kaže, tu je bila jedna grupa ljudi, domaćini, malekijskog merdeva, nekaj nefiskog, ali kod njih isto oni negiraju, ni zadnji ruku na mazu. Pošto je kod mama malika nju odvarivajta po tom pitanju. Pa kaže, tu je bio onaj glavniji što je bio u Luhi, taj glavniji sa svojom, kaže, onaj, partijom ljudi, pa kaže, pa kad su ga bili da vam ruku na mazu, kaže, Pogledaj, kaže ovog mašrahi, odnosno, kada je došao nam sa istoka, da nam diže, kaže, ruku ka namazu, u džami, našo, uktonohu, kaže. Ubiti tega, kaže, i bacite ga, kaže, u moru. Valahi, braću. Ubiti tega, kaže, i bacite ga u moru. Kaže, on dama diže, ruku ka ruku namazu, u džami, pa kaže, kad sam to čuo, ja sam kada je skočio, pa sam kaže, rekao, stajte, ljudi, kuda, pa kaže, Kaže, kod imala mali imaju dvar i vajta potom pitan. Pa se kaže, uspio nekako da ih umiri. Kad završili sa namazom, kod se zavraćali, primijetio je, kaže, uz nemironost na mome licu. Šta je? Pa samo mu kaže, ja je spličao, kaže, bilo tako, tako, tako i tako. Pa on, među vas, sada slušajte šta je. Dako. Kaže, kaže, Vamid eyneli en uktele kaže pa se nasmijao, pa kaže on nekao, kaže, nisam ja na tom stepenu da budem ubijen zbog suneta Allaho posanikala i sratu srana. Šte mi razumjeli? Ovo što kaže, nisam ja toliko vrijedan da budem ubijen zbato što praktikujem sunnet. Allaho posanikala i sratu srana. A imate kod nas rušnjaka pa kažu, kad uđeš u džamiju i vidiš da onaj Je bolje da se ne diže ruke, kaže nemoj ti da zbog fitne. I to dolazi daj ja brate. Nemoj kaže dizati ruke zbog fitne. A ovaj čovjek kaže šta? Učenja kaže: "Ko sam ja kade da budem bijen zbog suneta Allahu poslanik sallallahu aleyhi ve Mi ćemo o ovom sunetu govoriti u našoj sljedećoj druženji." I on je mutavati. Pa ti daj ja ti naređuje da ostavljaš mutavati zbog čega? Da ne bi bilo fitne, zbog hadisa koji kod njih aha, ukoliko bio vergosan. Kao što ćemo kasnije dogovoriti. A Ibn Qajm al-đerzi u svome djelu As-Sala kaže da, pa ste da rivajeti koji govori o dizanju ruku, namazu, prilikom idenja na ruku i vraćanju sa rukua, više ih, kaže, ima od rivajeta koji govori o dizanju ruku pri početnom tekbiru. Zamisli sad sebe da dođeš i kažeš kada ću ja sad namaz da ne dižem ruke kad budem nijetio. Pa kažeš Allahu Ekber. Moral tako? Moral tako? da za se dozvolio sebi da ne podigneš ruke prilikom nijeta Allahu Ekmar. Pasite sada, a rivajeti koji govore o dizanju ruku na idenju na ruku i vraćanju sa njega su više odoliva koji govore o početnom tekviru da dimneš ruke. Čim? Zamislite, apsurda. Pa ti dođe neko i kaže, nemojte zadatkažu u krmazu, zbog fitne, kažu, ljučicu za miri. Naprotim, ovo je ha, sunet mutavaten, većem ga početnim tekviru. Dok se dižu ruke, u početnom tekbiru. u visini čega? U visini namjena i visina u šiju. Riva je bilježdje namo muslim. Da je Allah upostanik, sallallahu alaihi wa sallam, podizao kada svoje ruke, hatta juhaadi bihima uzunij. Kaže, toliko bi kaže podizao svoje ruke, da bi kaže... Ona je bilemu, kaže, naspram njegovih ušiju. U rivajetu također kod imama muslima i kod ostale kaže da bi podizao svoje ruke, hizai el-udhuneih. Kaže, uudhuneih. Kaže da bi podizao svoje ruke, kaže, u visini svojih ruči. Hatta ljuhazi ima hizai. Tako njivajte dolaze. To je ova riječ kao svih islamskih učenjaka, učenjaka kaže se naspram ušiju nas pamušio. Došnji se nam također rivajeti kaže da bi to bilo naspa mehkog djela uha. I ovdje se slažemo svi. Ali da li postoji rivajeti jedan da bi Allah poznanik sallallahu alaihi ve selleme kad bi podiza ruke dotakao svojim palcima donje dio uha? Ne postoji. Ja se to praktikuje danas? Ha? Praktikuje se. Zašto? Praću svi hanefinski učenjaci kažu između ostala do šestog iđetkog stoljeća. Niko nije rekao suprotno da se ruke dižu do ili spram u šiju. I niko nije rekao da se palcima dodine meke djura. Niko. Prvi koji je od hanefinskih učenjaka to uveo, bio je Kadehani jedan hanefijskog učenjaka, i to je on stavio tamo, u što bi rekli mi, u Fusnotama na onaj, Fetava Al- Hindije, u prvome tomu, u Fusnotama ima stampano izadno Fetava el Hindije i Fetava el, ha, ha, ha, ha, ha, od Kadihana. Zajedno sa u jednom tomu, samo dolo ispod njegove Fusnote, i kaže on, i to se kaže tako radi, da se dodinu, kaže, a ovi mehki dili uha kane sa palcima. Nakon toga je opće privačeno u hanefijskom medhebu. U 7. hiđatskom, oni umre u 591. godini. U 6. hiđatskom, iako kod njih, nakon toga postoji rasprav Oni koji su odbili i oni koji to prihvataju. Zašto su prihvatili? Ovje ručke su prihvatili. Je li to postupak poslarnika sa osvrame? Nije. Ja znam, braćo moja draga, studirao sam sa hanefijama. Allah mi je svjedok. Sa njima sam stanovao zajedno. Najmjeno je, nisu htjeli od suneta ništa prihvatiti. Najmjeno bi kad bi dođe nama, za ko uradi, braćo? Allahu akbar da puknemo ako goda. Zašto? Jer mi smo razmislili o tome. Mi mu da ne znamo hadis, yo, imam rekao, čak je Abu Hanifa nije rekao tako. Ne dozvoliš šta? Kasnije od njega u 6. mi da smo stoljeće u stoljeću, kraj onaj i sedmo pogotovo o tome su govorili. Druga stvar Mi govorimo steğeđenje suneta, ja stalno nisam suneta. Večete nač da ljudi kada klanjaju, vi gdje ruke gdje? Ispod pupka. izpod pupka al tako nije tako šta ti je dokaz tome mezhheb dobro rivayet koji je braćo koji dolazi potom pita bihga budu davud svome sunanu kaže aliya radijallahu anhu va rivayet dolazi preko abdurahman ibn ishaqa kaže u aliya radijallahu an rekao ka sunnetu sunnetu kaže radu kefi al kefi ala kefi fi salati tahta surr قال السنهتي دا se kaže stavi kef je šaka preko šake kažo namazu ispod pupka To je kada je sunet. Zatim Ebu Davud nakon toga bilježi i drugi rivajet. Ovaj rivajet dozo od Ibn Đarira a dodbija. On od svoga oca kaže, ja sam vidio Ali'u Allahu anhu, kaže kako bi kad bi klanjao, kad je stavio ruku, kaže preko ruke izdnjak pupka. Isti rivajet. Ono su isto djelo. Ovaj gore, ovaj ispod, dole odmah. Oni su ovo odbacili do oni rivajet. Ovaj gore su privatni. Oba dva su od Ali'u. Kao postupak Ali'u i njegov riječ se njegov govor. I odmah nakon toga je budali treći to od Jebuho je Reire i opet preko Abdurrahmanim il-Ishaka je budu re rekao re, između ostalog da se režu ruke opet tako i tako kaže ispod pulka. Abdurrahmanim il-Ishak, braćo, jedan od najvećih ostavljenih prenosilaca. I svi su si jedine njegove slabosti. Čak imam za Ila' i čuveni hanefijski muhadid to priznali. Niko njegove hadiste ne smatra li odosleni. Metruk, između ostalog. Slab prenosila totalno. Kaže vam u nebovi, u, so, u, me, u me, među moj, kaže onaj iđma učenjaka, složeno mišljenje, između ostalog, kaže se da on je slab prinosilac. Dobro, vraćamo se sad u meselu. Kaže se između ostaloga, i ovo su najvjelj dostojni rimajeti, niste bolje od učenjaka, kasnije su nekako postoji nešto što je slagano, malo kasnije. Između ostaloga, kaže se vako, je li dozvonio radi po slabom hadisu u akidiju fjekhu? Po slabom hadisu, Je li dozvoljno raditi u fekhu u ahidi, u islamskom pravu i u ahidi s svim stavima? nije? Nikon ne dozvolio. Ni hanefi, ni hanefi. Otkuda se radi po slavom hadiru? Kažu, nije slab. Zašto? Ima njem pojačanje, kasnije ću ga uzeti. Zatim kažu, između ostaloga, ovaj. ako nam dođe to je u sulu fekhu u hanefijskom mezhebu. Kaže se, ako dođe mi prenosilac, prenosi hadif. Prenosilac, prenosi hadif. Zatim prenosila s tog hadisa postup, pa suprotno da sahaba, postup, pa suprotno tom hadisu. Šta se uzima? Ono što on prenese ili ono što on praktikuje? Kod Hanefi je u Suluteku. Da li zna neko? Ha? Što praktikuje ili ono što prenese? Ako suprotno, znači donese nam ashab jedan, kaže, pošto u pitanju, recimo Ali, kada je sunnet. Sunnet, kako kažu iz nas mučnjaci, ono što kaže, kada kaže ashab sunnet je to i tu, odnosno to je bila praksa, Poslani, poslanika sada ja odlazio sam. Zatim on kaže da je viđen Alija da klanja tako i tako. Jednogi vajetu ispod pupka, da on kade sunite da se stavi i kaže ruka preko ruke ispod pupka. A drugi vajet, vidjen je Alija, od Ibn Jarlila, dobija on od svog oca, kaže vidio sam Aliju kako klanja i stavio ruke iznad pupka. Imamo njegovu praksu koja je odstupa od onoga što on prenosi. Koja je Hanefija u Usulu, kaže, si, među ostaloga, ako prenosilac prenese suprotno onome što je navodio da je poslanica od Srba radio, što se radi? odbacuje se, kaže, postupak postanika s.a.v. prihvata se, kaže, ono on što on praktikuje. Jer kažu, nesvatljivo je da prenosilac prenese nešto od postanika s.a.v. a zatim suprotno da postupi, osim da onome što on prenosi znade da ima neka falenka, što kaže naš narod. Dočin kod žumhura je suprotno. Čak da ravija, prenosilac, penes, vidio sam postanika s.a.v. da to radi, zatim sam prenosilac postupa suprotno mi kažemo, tvoju praksu bacamo izavljeđa, privata mu ono što ti prenosiš. Ja znam ja šta je u tvojoj glavi sam. Ste razumijeli? je suprotno? Dobro, došo nam rivajet, odali je da je rezu ispod, kada je rekao da se režu ispod kupka. A došla nam njegova praksa iznad kupka. Po hanevnijskom musulu preće da se uzme šta njegova praksa odnosno iznad kupka. A oba da rivajeta su slaba. Dalje kažu, imamo kaže mi pojačanje, a to je, kaže, rivajet koji bilježi na bišebe u svome ono sanjefu. Pasite se dobro. Kao praksa Ibrahima nehaj je. Ko je ibrahim nehaj je? Ovo razrađe moju meselu samo na kraju zbog toga da se znači neko će možda doći ovo zapisati nekada. Jer ovo su stvari koje niste sadjeće u Bimimahitara. Kaže, bilježbili še gozomu sannefu. Kaže, bi haddezena vaki'ah, vaki'brun džara'ah. An rabij'ah. Sad ćemo vidjeti kojeva rabij'ah. An rabij'ah, dolazi ovaj rivajt preko Oh, no. Vakije, a on od Rabije. A, a zatim prekod njega dolazi od Ibrahima neka ije. Ovako dolazi. Vakije, kaže hadetena Vakije, kazi mi nevče. Hadetena Vakije, an Rabija. A nebi, mašer an Ibrahim. Da je, kazi Ibrahima, između ostalog, kazi, kad bih kad kare stavio bi ruke, kaže ispod ruka. Ovako dolazi rivaj. I jedan od Muhaddisa, Bosanadsa doktor hadiski znanosti kaže, i ovaj Rabi'a te kaže potikneli dosta. Jest, a koja je ovaj Rabi'a? Oni su se tamo hvatali koje ko kaže ovaj? Evo Maša. Evo Maša ovaj Rabi'a, onaj Ziad ibn Kulayb, i to je poznata stvar. Oni koji su rekli suplotu mimo njega, oni pogriješili su pom pitanjem. Taj Rabi'a oba ovaj, jeste Rabi'a ibn Sabih. I on je prenosila, s popravdanom stavu. Znači, mora li poslužiti kao dokaz? Ne može poslužiti kao dokaz. Zatim, pripremio samo ovdje, kako kažu, ovo je djelo Hanetijsko. Ovo djelo se vraći izlučava na Azharu, treća godina srednje škole. Hanetijski metod. Ovo je djelo, ovo sam ja zunio. Sam bil, znači, evo, treća godina, ovo se uči, znači, stvari ovako, a suffer a level, znači, prva, prva godina tri toma ima, prva godina, druga godina, treća godina. Čita hanefijski pisa učili. I ovo djelo znači Ihtijar Vita'lili el Muhtar. Al Muhtar je poznato hanefijsko djelo, ovo je znači njegov komentar koji je napisao Abdullah ibn Mahmud el Musili. je umru između ostaloga, koliko se nevaram, u šestom ižreskom stoljeću. Između ostaloga, kad bi dokazivao vamo, ovo, ovo nije braćo, sada što ću vam navest slučajno, vidite kasnije koliko se toga događa. Izmeđostaloga kaže zatim se kada stave ruke kaže kad govori tamo opis namaza stavi se kaže ispod puka kaže zatim dokaz tome kaže govor poselika sallallahu alejhi ve selleme kaže onaj akhlaki al anbiya kaže, tri stari su kaže od onaj uh, akhlaka birovestika kaže ta'jil al iftari kaže se što prije narod iftari izmeđostaloga kaže ma suhur a da što kasni Nisan zaposti sehur da bude pa vadu al yamin ala i kaže da se stavi Da se stavi, kaže, desnica, kaže poljevici ljevici, kaže tahte sura, zapamtilo, ispod, kaže pupka. Ne vodi ništa koga bilježi odakle moje ovaj rivaje. Ovo je djelo koje je poznato u hanetijskom medevu. Na Azharu se uči prva, druga, treća godina. Ovo je iz prve godine. Jest, međutim, ova rivaje ti je braćo moja sa dodatkom tahte sura, nekoga dodu. Ispod pupka. Neko doduo. Zašto? Zato što nam dolazi Ibn Hiban, Gabilađu u svome sahim, Behek i u svome sunam i ostali bez ovoga ispod pupka. Kaže, tri stvari su od jerovesničkog ahlaka. Da se kaže, požuri, da se kaže, odgodi. Da se požuri sa iftarom. Da se odgodi sa i kaže, između ostalog, da se stavi, kaže, desnica po ljevici. Al tahte sura ispod pupka, neko je šta? Od sebe dopisao. I ko ono priznao i ko? Zajna i čuveni Hanefi, iskućenja, ja ka u svome djelu nas moraje i kaže šta? Bez dodatak ga navoditi nema, ne postoji. I ostaje nam još rivajet koji je šebi, on, gdje su ong dokazioli hadita Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam gdje Allahu poslanik sallallahu alaihi sallame između ostaloga šta, vezao ruke ispod puka dokaz koji je prenoslaca prednosilaca potpuno vjero dostojan. A sadržaj njegove pun belaja, o njemu ćemo govoriti koga je prvi ubacio u Musanjef Ibn Ebi Šeibin. Ovo je Musanjef Ibn Ebi Šeibin. A ovo, odprilike ako možete da pogledate, da vidite, ovaj dio ovdje, ovo je rukopis Ibn Ebi Šeibinu Musanjefa. Ima ih preko četarnest primjeraka 14 raditih primjeraka sačuvanih. Jedni su sačuvani u celosti, jedni su sačuvali u dijelovima i tako dalje. Preko 14 ih ima. U dva primjerka rukopisna nalazi se jedan, jedan rivayet koji nam dolazi preko opetovog našeg vlakija od mu osim novaira a on od al-kame Al Ovaj, ibn Vail, a on od slova oca Vail ibn Hujra. Da Allah kaže, da video vidio postanika sallallahu alayhi wa sallame, evo taj rivaite odi kol mene, sam kaže Allah u postanika sallallahu alayhi wa sallame, kaže kako je, vada ajaminehu ala šimalihi tahte sorra. Isto kaže publika. Ovaj landas prenosila se čist i vjerodostojeno. Nema nikakvog prigovora po pitanju prenosilaca. Nikako Nikakvog prigovora. Išto. Ja, nikako prigovora. Međutim meni je sporno sad sadrži hadisa. Ovo ispod pupka. Ovo ispod pupka, otkud da se nađe sad u Musanefu? Slušajte sad dobro. Sve svi primjerci rukopisa Musanefa i Ibn al-Biheybe nemaju ovog dodatka ispod pupka. Dva primjerka imaju. Dobro sad otvori tuš. Oba da primjerka gdje imaju ovaj dodatak bili su kod Hametijskih učenjaka. Jedan je na onaj njegovo porijeklo vodi se od osmog hiđarskog stoljeća, a drugo je od 13. i 14. hiđarskog stoljeća. Kada je 13. od 8. početna 13. ali Jedan je bio kod Zubejdija, a graži kod Zubejdija, čumereg muhadisa u Egiptu, a drugi je kod Mohameda Sindija u Pakistanu, tamo u onom dijelu znači, zemaljskih kudija. Svi ostali nima joj Zato imate nekoliko štampi i Musaneha i Nebišebe. Nijedan ne ima ovaj dodatak. Ova verzija koju sam ja donio ima ovaj dodatak. Pa ste sada, verifikator ovoga dijela jeste Hanefija. Pa se duboko potrudio dovoze ostampa. Jeste vam razumjeli? Eh, pogledajte sad. Niko ovaj hadis ne bilježi Sa ibn Mahn se prenosi da dodatkom u svojim knjigama od Niko od islamskih učitelja hadis. Osim inna bi šebe, na ovaj Obaidah. Ha. Hanafijski pravnici kada dokazuju u poglavlju vezanje ruku ispod pupka do 8. hidžeskog stoljeća svi dokazivali su s onim hadisima koji sam ja prošli puta spomenuo. I svi su slat. I niko ne dokazuje s ovim hadisom koji je sa jerodostavim lancem prenosilat. Je Jer ćeš ti men dokazivat sa slabim hadisom ako postoji jerodostav, odmah me naukoutiraš i sam. Zašto? Zato što ga nije bilo. Zato kažu islamskučenjaci, zijadat u gajru mahfoda, ovaj dodatak ga niko nije zapamtio. Nikon hanefijskih načučenjaka nije sa njim dokazivan. U svom jednom Nasbor Raja, čuvani, oni živi u osmu Hidajsku stoljeću braću. Hanefisku čenjak, muhadid, najmeći kojeg su Hanefi ikad imali. Napisao Nasbor Raja, koji je između ostaloga onaj tahlič hadisa koji se naziv Hidaji, Hanefisko pravno djelo, u ovom pogledu vezani u ne spominje ovaj hadif. Zašto? je zna da ne ima ga. Ne postoji. Ova, dalje, ova je primjera koji je bio kod Zubejdija. Između ostaloga, kaže se da ga je posjedao također Bedrudin al-Aini. Čuveni hanefijski pravniki i muhadid, autor čuvenoga verific, dijela komentana Bukhami, sajih koji zove, umdetul qari fi šerhi al-Buhari, sajih Bukhari. Ono tamo po odgledu kada govori vezani ruku u namazu gdje se vežu, navodi opet niste rivadite koje smo ispominali. Ako je zaista tačno da je u navodi sam ovaj autor ovoga verifikata na ovog dijela, kaže bio i kaže kod njega. Pa ako je bio kod njega, što ni navio taj hadid? Jer zna el ayni i kao muhadiza, če se so osramoti tako navi. Zašto? Pogodajte sa dobro. Ovo je sunan od darokutnija. Sunen od darokutnija. Darokutniji. Darokutniji usomir sunanu. Navod istio vaj hadith. Sa istim lancem prenosi laca. Al bez dodatka istotupka. I ovo navodi također ma Mahmed u svome musnjedu sa istim lancem i bez dodatka. I ovo navodi Bejhaku u svome sunenu, sa istim lancem mm -hmm. bez dodatka. Sad će neko reći, zar je moguće da može neko da dopiše? Neki su opravdavali pa kažu, jer se odmah nakon ovoga rivajeta navodi ona rivaj koji se ima gore od Ibrahimine Haigi. Evo poledajte sad. Odmah nakon njega nalazi se Tahta sura, evo ga. I od ibrajme nekao je. Pa su rekli, ko piste, tahta sura, tahta sura i sta. Ovo zaista stoji, ova dio. Pa su rekli da onaj koji je prepisivao, jer to se prije prepisivalo, kaže je spredredao, pa je kaže dopisao hadisu, ovo tahta sura ispod pubka. Nenamjerno. Kao priskočio. Ha? Jeste. Međutim, ja čisto sugnem ovom. da jedan primjerak, ali dva primjerka su nađena takve prirode. A vjerujte mi, mičam posegovoriti da niso toga mnogi hanefijski učeniaci kakakoj god sačuvani. Kako su kroz istoru išključivalo oni še odleženi podatke po pitanju knjiga Djerhaj Kadir otomec, malo kastem govoriti i ovoj godje şey Bekre Bozait. Hm. Prvi raditi. Prva znači, evo ti cash for hasilis, hasilis. Prva znači biografija jednog učeniaka zove se Eben ibn Jafe. Za njega Ibn Hibban kaže, došao sam ko njega da učim, kaže, hadisku nauku, evo ga. Pa kaže, pa sam kaže, vidio, tri istotine, kaže, hadijsa je slagao na Ebu Hanifu. 300 hadijsa. Pa sam mu kaže, rekao, boj se, kaže, Allah nemoj da, lažiš. Pa kaže, jaz to nema ništa. Voj, pa kaže, pa sam otišao napustio. Tri istotine hadijsa izmislio na Ebu Hanifu. Slušajte sad, dadi? Između ostaloga, koliko budemo, ne da vam. da nagemo ovdje ali. Zove se el-harithi. Ne može. Nije veze. el Ima nešto, jedno zelo, zove se Džamil Mesarid. Kaže, sakupljeni musljen do debu Hanifej. I to djelo je prevideno na bosanskom jeziku. I prvi od koga su uzeli se ti musljen djeste, musljen Harithi. Ovo ovaj braća braćo je bio obtužen, kako kaže za njega Hafid Vehebi, uff. Bio je stručnjak u laganju. Stručnjak ispekao je zanat, nikoga, nadbaš joj nije. Šta je, kaže radio? Izmislio bi, kaže lanac prenosilaca za vjerodostojni sadržaj koji postoji. I bi kaže onaj sadržaju bi našao ovako. Izmislio bi kaže vjerodostojnom sadržaju koji postoji, koji kod Bukhari, kod Muslima i ostali, on bi njemu kaže izmislio lanac prenosilaca drugi koji ide u pridnju seba. Prid ljudi koji su oni je koji hoće stavi. I također bi kaže vjerodostojnim lancima Izmišljao sadržaje. Zapetljao bi najveći islam sklučno nekoj hadijskoj nauci. Zamislite. I taj njegov musned, ja on je napisao Musned Ebu Hanife zove se. Musned Ebu Hanife. I taj musned, među ostaloga, sastavio u ovome džami al-Masari, što je prevedeno u osamskom jeziku. I prvo njegovu kaže, u ovom musnedu su sad sadrženi par plus, tako, musned harifija. Meni bi bilo stid da napišem to. A kam da prevedeš? Lažova jednog prevaranta koji je izmišljio o lance, izmišljio o hadise. Znači, šta te šta je pravio? Što bi mi rekli, najvećem kompjuteru danas ubacio bi najsavrmeniji virus da se on pobračuje unutra. A e, tako je radio hadiske nauke. Mi... mi smo, braćom ja draga, prošli puta završili sa govorim, govorom o hadisima koji dolaze pitanje gdje se veže ruke. Jel' tako ili nije tako? U namazu. Obradili smo sve haditha koji nam dolaze po tom pitanju. Oni koji u prid Hanefija i oni koji idu u prid Drugi sve smo ih obradili, tako da nije jedan ostao po tom pitanju i ne postoji više od onoga što rekli. Ne postoji više nijedan hadith od onoga što smo mi rekli, onaj, da je izabilježen u knjigama hadithske znamosti. Pa to smo pojastili detaljno po tom pitanju, tako da mislim da nema dvojbe. Samo još ćemo jedno činjenicu da odradimo iz sviha to knjige kad smo govorili Abu Haditha i namaz Hanafi smo metodevu nećemo spomnjati autora Na ovu knjigu braća moja draga ja sam dosta napisao preko stotinu stranica odgo na ovu knjigu i nisam čak možda čak iim četvrtinu ispodu da radim unutra je puno grešaka puno podmetnutih stvari puno neprovjerene informacije podataka tako da zahtjeva decetnu obradu a napisao je doktor hadijske znanosti u bosnih akademiji između stvari koje obmanju čitavca. Kaže između ostalog ovaj autar. Kaže, ilnu qemel džavzi u poznatom delu Beda'il-Fawajid tvrdi da je vezani ruku. Pa tvrdi da je vezani ruku u ispod pupka vjerodostojan sunnet. Obrate pažnje. Znači, ilnu qemel džavzi u svoj delu Beda'il-Fawajid kaže da je vezan ruku ispod pupka. Tvrdi da je vezan ruku ispod pupka vjerodostojan sunnet. Obrate pažnje. I ovaj hadis Ali je radijallahu anhi, Autentična predaja u koju nema kaže sumnje. E, eh, kod nas sada toda. Bedajen fabai. To na koji je ono ko isa utradio. Obratite pažnju braćo. Dakle ovo sva djela koje ode znači, na vodi. 80% djela znači postojih od nas. Ova djela koje sa utrovaj na vodi. I zaista, na vodi poglavlje. Evo kad na djezu kaže, "Vagda edenifi fi salah", kaže stavljanje ruke Držanje rukih na namazu. gdje se stavljaju ruke na maz. <laughs> I što je ostalo ga spomenuo, da dakle kad ovaj radi sa so rivajetu kojem, koji dolazi preko Abdulrahman ibn Ishaqa al-Tako, da ali radi Allahu anhu rek'o sunnet je da su namazu stavi ruka po, šaka po šaci ispod pupka. To je taj hadis kojim mi obradili već i ukazali njegovu slabost. Ajte. <laughs> Međutim kaže ovde autor, ibn Kemal džezu poznatom džerbe daire, "Fama itfurdi la beza ruku na mazi ispod tupka." Jero dostojan sunnet i ovaj hadis Aliye radijallahu anhu je autentičan, predao je kod nema sumnje. Zatim kaže dole, pogleda znači to je to je djelo, znači izdanje i tako dalje i tako dalje. Vratili smo se na djelo. I šta kaže ibn Kemal džuzi? Naudi tariqah kutmis pa mnogo Ali radijallahu anhu. I zatim samo što kaže? Kaže, "Ves sahih hadis Ali." I kaže Vjerodostaj ne kaže Hadith Salih, ali nikde nema znači da je to sunnet, da je rekao Muqammer al da je to sunnet pritvrđeni. I da je to autenticna predaj koji nema nikakve sumnje, on je govori Muqammer al-Jewzi. I Muqammer al-Jewzi nakon što nema ovaj hadith kaže šta je rekao? Vjerodostaj ne Hadith Salih. Nema nikako da je rekao da nema nikakve sumnje, to sunnet ukoj nema nikakve sumnje. Da je to su tiro dostup poseka se sreme Ide preda je atentična, da nema on jo lika te to on ni jeka. Ode znači imaš nešto, što je on dodao od sebe. a zati ga pripisa kome jedno ko man že vzi. Zašto? Ovoj pozna č me tak zzanite bliz kada se banje čita raz. je on je početnik kome, mi ćemo se vratiti malo kasnije kasje ona je na strušna kto znanosti slošna knjiga znači. Dobro. Nači, djelo koje nam Imamu Kameru bedai ul-sabai, o svim takozvanim disciplinama islamskog znanosti, ima 4 toma. Imam Kamer je, džezinapisao je drugo djelo, kaže salatu va hukmu tarikiha. Kaže namazi propisana kako ga ne klanja. Namaz i propisana kako ga ne klanja. I šta kaže mu Kamer džezi, kakav je propi za kako je ne klanja? Odabrani njegov stav kakav je da onaj koji njega ne može biti musliman. Dobro. Napisao je posebno poglavlje, posle tamo kaže faslu sifati rukue. Sada, činjen Kaže ovako, posebno kaže sifatu salati Nabi sallallahu alejhi ve sellem. Ili fasu sifati salati Nabi sallallahu alejhi Kaže poglavlje o načinu kako je Poslanik sallallahu alejhi ve o tome kako je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavljao namaz. Poglavlje o tome Kako je poslanih sallallahu alaihi wa -ja, sallam i namaz? Ovo djelo govori samo o namazu. Doćemo ovo dijelo govoriti o raznim disciplinima koje se vezane za islamsku znanost. Kada znači govor auta na nekog imamo, spominje ga o nekom dijelu gdje je raznovrsno. Imamo gdje ga spominje posebno napisano za, za tu tematiku. Koje ćemo knjigu uzeti? I znaš što ćemo se vraćati? Vraćamo se na ono dijelo gdje je samo jedno pogled o bradu, a to je ovo. Gdje kaže on između ostaloga kaže dole, summe yamaha, ala kada govori o tome se, kako se veže ruke namazu, mazu, gdje se vežu, zatim kaže zatim će kada se veže staviti i kaže na svoja prsa. Na svoja prsa. I ovo je njegov stav po tom pitanju. Zanimljivo je, kada autor mamo govori poslije od izanju ruku namazu. ne spomnje ništa što je rekao ima kremel jemzi. Zašto? Zato što ne ide u prid njegovog medheba a ono štito prit ko biva njegov mezheba iskoristi svaku priliku da spomenuče neka gdje dole se nalazi navodi zato se mi ovdje samo spomenuti rekao imlo kemal džezai navodi kaže sifatu rukoeni fasu sifati unu koji kaže thumma kana yerfa yadayhi kad znači išao na ruku na ruku kaže podigao bi svoje ruke zatim kaže bel alladina rau anhu rafa yadayhi minha ha هناك اكثر من من الذين وعنه تكبير kaže broj, ashaba koji prenosi podizanje ruku, kad se na ruku, jeste, kaže, veći od broja onih ashaba koji prenose hadis od poslanika sa osalime, da je prilikom početnog tekbira diza ruke. Broj ashaba koji navode hadise o tome kad se hoće na ruku da se podižu ruke, jeste veći broj od ashaba koji navode hadise od poslanika sa osalime, da kad bi nijetio namaz, da bi podizao svoje ruke. Zato mi sada sve so četiri mezheba, kad hoće da se zanijeti šta urade, podiže ruke. A kad se hoće da ide na ruku, je kaže, to je kaže. Ne pravi mi jedna stvar, a druga stvar kaže, ako su ispravno da su derogirani, pa hoćemo da vidimo šta govori o tom pitanju. Jelurent. Zatim je zvezostalo opet kaže, o tome kako je postupao sa onim sa onim kad se vraćao sa rukua, kaže, vaier faudeh hi kemayer fauhain del ruku. Kapi se kaže vratšao. Sa ovaj, sa rukua, dizo bi, kaže, opet ponov svoje ruke. Ali ovo autor u ovom djelu nikako ne spominje, jer ne ide uprid njegovog medheba. A uzima od Imluka Imelđevzija samo ono što mu ide u uprid. Ovo nije, braća moja draga, onaj, takozvan, emane tu raimije, da što se kaže, onaj emane tu onoga koji nosi znanje. jok. Onaj koji, kada govore određeno meseli, navede sve što je protiv njega i što je za njega. A onda, onda na kraju krema koji će pravi trđeh, tako zvan, ili stavljati onaj mišljenje koji je najjače, Ali kada se gore o nekom meseli, sve se proste. Sve što je došao od posle nikad, sve ne stavljamo. Sve što svi sami učinjaci govorili, stavljamo. I onda će biti odvagati šta je ispravo. Ovo nije takav stav. Međutim, ovo, ni on prvi. U ome dijelu on se vraćao moja poziva na poznatog jednog Ako se tako može reći učenjaka, Mohamed Zahid el-Kewthari. Zapam te dobro ime. Mohamed Zahid al. kewthari I navodi, i spominje ga na dva mjesta i kaže na jednom mjestu, 57. 54. stranca, kaže na jednom mjestu Imam, a na drugom mjestu kaže za njega da je šta? Muhaddir. Imam, a na drugom mjestu kaže za njega da je šta? Imam? Imam umetar. Ha? Muhadis jeste onaj koji pamti na, kako kao ženi, preko stotinu hiljada hadisa. Sručnjak u hadiskoj nauci. Sručnjak u hadiskoj nauci. Nije ostalo ispod njega osi malo hadisa da ih ne pamti. Znade sve slabosti koje se nalazuju u hadisima i tako dalje. Međutim, braćo boja brava, i to spomni u svome dijelu njegove citate na preko deset mjesta. Zašto? Zato što je ovaj El Kelceri bio hanefija i to tvrdokorni hanefija. Šta je radio kroz svoje knjige? one najveći prevaran koji ga imala znači savremena vremena ova što bi rekli plajada učenjaka. Je on najveći prevaran na tajon. Kako kaže za njega i ostaloga, ne samo jedan, mnogi sam učenjaci. Šta bi radio? Mi ćemo sad nalazi neke citate. On bi određene, recimo, rivajete, prenosjac koji se radi nam prenosacu, hadisu, onaj, ako se nalazi imate sada mnogo prenosilaca sa istim imenom. Imenom oca i imenom pokrajine odakle dolazi. Jedan je, recimo, dvojicu imamo. Jedan je lažo, a drugi je povjerljiv. On bi čitalocu poturi onoga koji je, recimo, lažo Jemu ide to uprije. Poturi gdje ona, kaže, to se odnesi na tog. bi to hrnostac kaže, ono je lažov, rekao je za njega taj, taj, tako i tako. Međutim, nije istina. ali se ovome drugome prenosilaca. Kako se to otkriva? Otkriva se onaj imenu primjera radi onaj plemena, ili pro, pro, po učiteljima ko, od kojom prenosi, ili sa učenicima koje prenose od njega. To su poznate stvari koje poznaju onaj koji izučavaju hadiv. Navodi znači u svome djelu mnoge njegove citate i kaže za njega da imajmo hadiv. A pogledajte sada, braće moja draga, šta kažu za njega islamsko učinjac ovoga keferija. Kaže za njega Abdurahman il-Humaisu jo nomadovi nomi nam kaže al-buhus al-islamiya bi al-pedace al-transoga kaže Maturidije su pa Scholabija u nomadiju kaže Muhammed Zahed al-Kautari najpoznati Maturidijot kas integracija najjači protiv al-sunnata al-jamaata iona koji najviše psovaj vrijeđa imam al-sunnata a istono muzuveri su Maturidija dali kaže za ni gaši khalban u je slsela dhaifa tachi tum kaže prevarantom bamlja svih sedmih kaže za ni ga bihsak al-hubaini čani gibu č je šu je konai u jebto Kaže al-Kerseri o korelji hanefija. Kaže, kamena kubara s medom predma u svijetu, zapravo on to da se fara, pa kaže na sa 103, kaže naprotiv Kerserija sino, ako ne znaš šta govori. Zatim Šejh Fazan govori znači Salih Radi u Predgor gdje Sa predvom totaja Šeha Sifauzana kaže, strana 13, od onih koji su najviše proživjeli imu temiju, da je zabludjela istinu ličnu, jeste zajedljel kafe koji u stvari predvodnih glava otara u prošlu stoljeću, koji se je u svakom svome djelu opaskom i smijao sa knjigama najčastijim ušenjaka Serefa, i to samo zato što se nisu napili njegova Novotarskog šedmeta. Imate sad ovo da, mnogo. Zadnjega kaže, na kraju krajina, onaj Šehmir Bas, zadnjega kaže, muži imu latin, uriješni zločinac. Каже знај дека доктор шем суди за афганосој чумен доктор сул сетати, жеуду го лемај ханафија во иптале акидата гобурија, ела канема три тома. Овена писао човек кој е од афганистана, човек кој е ханефијско мезебо остави. Каже то е ханефија, џемија, матурија, кубурија. Измиштај скривне каже податки U Usome dijelu koje kada navodi Navodi djela iz poznatog djela prevedeno na naš jezik zove se Islamska enciklopedija je se čuli za to djelo. Je l' imaako možda? Debela je knjiga. Aha, govori o sektama koji se i pokretima koji se pojavili u islamu. Islam se enciklopedija Autor navodi to djelo često puta pismući određeni podatke. Međutim u istom tom djelu njegove kolege su preveli ovo djelo. Strana 83 Ideološke sekte poglade. Ona govori o maturidima, kaže zatim pod podjelama kaže tih maturidisi, sve kaže, kaže ima keserijska škola osnovna 1026. godine. Poži ili os, 1879. godine odnosno 1026. ovaj poži, a 1879. godine ove ovaj, Ihobe. je dobla po Sheikh Muhammad Zahid al-Kamsali. Al-Halefi ma turidi, uči u escolas as-Sittish, ko to je religije pa pačak i proklina najpoznati islamski učnjaka, dok nekima pripisuju toljenje i do do. ove škole, mnoga od najpoznatijih djela časnih predaka, kao što su djela at-Tawhid, al-Ibana šerijah, sifat al-uluum, i drugačije su autori mami tradicije, znači mami sunneta porvašavaj paganski njihovim ho i mautuma se pripisuju toljenje, znači da su madala džanima tirode vakavita, dobro? Ja koji su danas, Pored toga, u njihovim učenju naglašno izrašan sklonost novatarijama i više bošto činim kod tesawufu sufizmu i valičanju Mezar umrli, znači Kabor i tako dalje, sve pod plaštom traženja Allahne milosti Putin posljednika. Dalje, 84. sada kaže, pojedine imate ljudje kao što su na prvi keusari i njegovi isomnišnjenici, Dilbendije, Maturije Seta, to su pakistanati, islamske dvrne, znači posebno opštom omaruzim, dobro, Nati idu do te da pobijaju hadiske zbirke uključujući čak dvije sahe zbirke Buhari Musa sa i kritiziraju aḫīdu baġani imam A On god razima kako? Imamom i, i muhaddisom. I njegove citate nađu u ovom djelu. Zašto? Zato što mu ide u prilog njegov mesed. Ne ovo treba vraćam. Ovo je ostampano, ovo se dijelo, ovo se čak. Mi ćemo još kasnije govoriti. Allah mi se obraću. Preko 100 stranica dosta se napisalo u ovom djelu. I to je bilo prije 5 godina i stavio I ovaj sam je samo dio jedan do toga što se, što se napisalo. Eh, Začaskimo samo. Da vidite kakav je prevarantan dio. Ovo je zelo zove se Tenib El Khatib. Napisao je ko El Arabski način. Ja imam, vi razite štampe ovog djela. Vi razite štampe. O, braću, ja mislim da da, ljubosti možda... Nema ju novi. Nije zanimljivo djelo. A? Ali potrebno zanoga koji ured poznaje hadisku nauku mora imati. I ovo medijalwani odgovori khatiba al-Baghdadiu. Khatib al-Baghdadi ču meni u čenia hadisa fiqh wa usula. Napisao tarih al-Baghdad 23 Toma se ina pisa tu gada, dila u hadisku ina usi izmeđo bagdad tariqu bagdad al-Bagdad je ovaj khatib al-Bagdadi kritički s'osfrono, odno se namođo ili vaajte kuj goro ablu hanif kritički pohva tu e' zasmetalo kevferio pa inakon stojti namagodino, ona pisa uđelo kakonu unđe l-sat kritički al-Bagdad je koje kujesionalizu in utra Njemu je na ovo djelo odgovorio muallimi, jedan jemenski učenjak u četiri toma. I djelo je kod mene. Mislim da ima tom jedan ovdje. Koliko se nevora? Jeste. Evo ga. Et Etemki, zove se. On je odgovorio na sve podlosti, laži i prevare koje on u ovom djelo ovdje stavio. Zakljidao da ne morate da vjerujete. Između da što kaže? Kada govori o izdanju ruku namaz, pa se što kaže? Kaže el mutavatir. Anna jama'ata minal ashabi, minal ashabati, kanu la jerfa'un. Slušajte dobri. Al mutavatiru, anna jama'ata minal ashabati kanu laa jerfa'une. Kaže, ono što je preneseno mutavatirom. Dvite što je mutavatir, smo govorili o tome. Ja jeste, brač, jo, moja draga, kada gledaš po salika, sallalahu alaih vassalama, da to radi. Toliki i broje prenosi, laca prenosi te hadite, da se ako ne mogu dogovoriti, da je to laži, ili da ima slabosti. Svaka generacija prenosi ogromno broje. Svaka tabaka. On kaže ovdje, mutavatir enne djema'ten mine sahabe di kano la je Kaže, mutavatir me preneseno. Kaže, da je djema'ta sahaba da nisu preneseli, da nisu dizali ruke u namaz. Wa djema'ten minhum kanu jer fraun a kaže a skupina. Al ne mutavatirom. Kaže, jeste, kaže odini koji su dizali ruke u namaz. Znate šta je obraćao? Kontra. O je šta? Kontra. Ne kontra. Samo od dva ashaba se prenosi hadith da je posljednik sallallahu sallallahu sallam kad bi kladio niti zovu kurmazu. A iman Bukhari u ome slome djavu. I na zove se braćo, refu i jedini fissala, pobjede Allah mi je svjedo, koliko sam rekao kad si dolazio kome da mi dalio para, mi bi ga dao? Deset hiljada mora. Eura! Deset hiljada eura kad bi mi dalio bi ga dao. Zašto? Napisao je ko? Imam umeta u hadithskoj znalosti. Imam Buhari I nastopio ga pogled, kaže, refu i Pa dizanje ruku na maz i navo unutra na stotine rivajeta koji govori on poslanik sallallahu alejhi da sabaju tabine i ostali koji su to radili praktikovali. Naprotiv njemu najme napisane kako sam kaže jeste odgovor onima koji šta ne to. Odnosno kako kaže odmo tome, odgovor hanefijama, znači ostalo odnosno kuflanima. Ima li će bogatstvo da imaš da hafi ummeta Imam Buhari je napisao djelo kojeg govori makso zelotome. Naprotiv, Imam Buhari u svom sahihu kada ga pisao, da kada je pisao kada govori tam pogled odizanje ruku namazu i ne dizanje ruku namazu, našao je samo hadis koji dolazi po pitanju čega? Dizanje ruku namazu. Dokim hadise koji govori o tome da se ne diže ruku namazu, ne smatra vjerodostolnim mojoj, ovaj, njegovoj, ovaj, ovaj, ovaj, ovaj, nijedan kaže da nije presav dosta. Imamu se u svom sahihu tako nje ništa naoposto poti, nego je našao šta? Navio samo hadisa koji govori dizanje ruku namazu. Vi ćemo to vraći detaljni, bitni lahi tali. A pogledajte što kaže ovi. Pogledaj sad, iskoriste, znači ovo, da te prevede ženu preko vode. Znate šta, so, šta je ovo? Mnogo toga ima. Ovo je prodavanje loja za bubrega. Jeste čuli za ovaj izraz? Kaže, pro, nemoj mi prodavati, kaže, loje za bubrega. Jesu čuli za to? O čemu se radi? Došao, kaže, jedan u mesaru i kaže, daj mi, kaže, bubrega. Čovjek njemu uze mesar i narazamo loje. Evo ti kaže. Pa to je loj. Pa kaže, zna, nisi kada je čuo su kaže, uživa, kaže, kao loj. Kao bubreg loju. Pa kaže, bubreg je u loju. Bubreg je gdje? U loju, odnosno prodati loj za bubrege. Evo, ovo se radi od tobe. Da čitaoca obmane, kao što tu radi radio ovaj doktor, na bosanskom jeziku kada je napisao ovu knjigu. Vidjet to, kastin i šava, još u većem broju. Dakle, ovaj, keuter je ovo, zapamtite dobro, Mnogi ga uzdižu, bio je maturidija, bio je između koji su smatrali, oživljavali akidat do kovorije, tako zvane, ili oživljavanje uvjerenja u da mrti mogu, da nešto tim doprinesu. A i naam. Da utječu na određene stvari, da možeš da dozivaš poslanika sallallahu alayhi wa sallam i da tražiš posredištvo od njega da se zuzma kod za azzalajal. Dobro, ovo smo, znači, sad, za sada riješili. Dakle, riješili smo po pitanju ovoga. Vi sjećate se kada smo govorili, rekli smo, zašto detaljno obrađujemo sad ovo namazu? Bok čega? Braća su, prošli je, znači, nedelje, jer tako je to bilo, u jednoj džami, u ono, ovome međisu, međisbrčku, onaj, došli su na jaciju. Ovo je po njihovu, znači, sada, varijanti. Došli su na jaciju, dakleju, Ja su namaz, prije je zana, znači su ušli u džavnju i klanjali su dva rekata, je li tako bilo? Klanjali su dva rekata, te hej, to ne sritao što rekli mi. Iza je bio hođa, neću imam, hođa. I sa svojim nekim, kada je vidio šta su radili, nakon toga oni su sjeli i rekao, šta je rekao? Šta je mi je rekao? Očete vi govoriti glasno amin ili da zovem policiju? Kaže, očete li govoriti glasno amin, odnosno kada on bude govorio valin ili da zovem policiju? Došio je da rasprave otišao je vani doveo koga unutra u džambi? Pijani ljude, kaže, skafanje je doveo. Da tu uku ovi tri momka koja su bila unutra. Da istelaju napadi i napili, tako dali. Nakon toga, klanjali su, kada su izašli, koja se dočekla na kapi? Policija je dočekla na kapi, popisala pisala sve tamo se vamo se. Ja tako bilo? A momci se svi braćao bez brada. A tako? Nije da ljudi nema brada. Nije... Znači, se ima sad to? Ne znači. A mi smo, braća, ako se sjećate, obradili detaljno propis izgovaranja amin nakon kada imam poučivala balin. Jel' tako ili nije tako? I oni koji kažu da se izgovari u svebi, šta smo rekli? Da ta hadis vjero dostan, nije vjero Kako kaže islam, to, mi to sam pojasni, braća, to imam bohari, kako k'o imamo trmidi nakon, što je na ovom hadisu, ove, kažu, pitao sam, ili čuo sam, kaže koga? Evo, Mohameda, kad sam rekao, znaš, zna, sjećate se toga. O ovom had Poglediška kao što bi učitelj isladao ovim hadis, mi smo namali sve. Naprotiv, namali smo rivajate koji dolaze preko šubeta da se izgovara na lagasko, kao kao naudi Imam al-Baihaqi. I samo ova rivajat i bijes Imam Mutabrani koji nije imao prit, pa ljudi opet ajde zašto? Zato što se ispostavilo da je u svakom hadisu greši koji došao s najšobeta. Mi smo to pojasnili da ćemo je drati. Nije. Stoga mora se detaljno pojasniti nama zbog čega vraća. Kaže Allah poslanikose svemu hadisu kao bijes Imam Buhari, i ostali, mi smo to naveli kao sallu kama rajtumuni. Sali. moraš klanjati kao što vidite mene da klanjam ili ovo je salu moraš nemaš izbora ne smiješ izmišljati nemaš pravo izmišljati moraš da klanjaš onako kako je poslanik sallallahu alaihi vseleme klanjao dobro kako je sad klanjao kako ja znam vraćamo se na hadijska djela koja postoje i poredamo sve hadijete i vidimo poslanikov sallallahu alaihi vseleme na nas to je dolazi nam drugi hadijet bilaš gledamo muslim svojom كاجالاو بوسني صلى الله عليه وسلم بين قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 بنافسها والثيب بثيب جلد 100 والرجم كاجالاو الله, الله عليه وسلم ازميت كاجا ادمنه شو ازممل بروبسه ازميت ادمنه داك قلت Kaže, Allah Đelešanu je dao za žene izlaz. Kakav izlaz? Rešenje. O onih ženama ili koji budu učinili blud. Pa kaže, ona koja nije udata i ona koji nije udat, oženjen, kaže ako radi blud, udara se sa stotin udaraca, sene i protjeruje se iz rodnog kraja. Godinu dana. Ona koja je oženjen, udata i onaj koji je oženjen, kaže, ovdje paste hadis. Paste hadis. Jel dumia, stotin udaraca, var režmu i kaminovi do smrti. Ovo hadith sada oponira sada nama hadithima drugim, koji je, navodi imam muslim svojim sahiju također, ve maiz kada je blud, jer ga posadili sa sremen kaznije sa stotin udaraca, jer od, ga odmah kaminovali. Odmah odma je kaminovali. Isto takođe žena koja je sa njim učinila blud, također, isto također je odmah kamenovara. Nije znači udarata sa stotim udaraca biće. Tako da svi sam skučinjaci ode sada razliraže. Jedni smatraju da je dozvoljeno da se kazni sa stotim udaraca i zatim da se kamenuje, a drugi kažu pa nama su došli do da Allah posljednika se sve. Iako je rekao, praktično je postupao malo drugačiji. nema ovo tematika sada. U drugome hadisu bilježge Mambéhek u su Sunan Sunanu i ostale ovoj rivajti Mambéhek i kaže, hudu ani mi Kaže, uzmite od mene vaše Ova kad Salvu kama raitemo on yosalbi. Khudhu anni, khudhu anni. Qad ja'ala Allahu lahun sabila. Isa kadu'l mawa'id, tashiba'at. Khudhu anni manasikakum. Uzmite, znači sve propise od mene uzimate. Od koga se uzimaju propisi? Od učeniaka, od imama nekog, ili od poslanika sallallahu alaihi Od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ako nam dođe vjerodostav riwayat, uzimamo, uzimamo. Ako dođe slab, ne radimo po njemu. Tražimo ono što je najvjerodostavnije po vjerodostavnijem potom Zato moramo znači tematiku namaza detaljno obraditi i obradili smo potom pitanje dizajna rukopis po ilukon početnog tebira da li se dodjelju mekhi giluha i rekli smo da su to u 6. mjesecu Miroslav Stojić Arrefi ubacio svoje knjige i nema ni jednog potom pitanja. Isto tako smo obradili gdje se vežu ruke, da li ispod pupka, da li iznad pupka, gdje žene vežu, kako nijete žene i tako dalje, djelima razke, nema, sve smo to obradili i došli je sada tematika da obradimo da li se dižu ruke u namazu nakon kod početnog tebira ili ne. Hoću <tune> ja dakle nekako gleda po zalik Sallallahu alaihi wa sallam Ja što da spominam samo da ne bi zaboravili Što se tiče išareta kada znači na etahijatu kada se insa nalazi Došu u hanefijsku mezhebu kada se kaže šta Šedvan la ilaha ilallah Tad se kaže podigne prst I zatim se spusti sa Kada se kaže vaš odane abduhu ar Spusti se kaže prst Nijednog dokaza nema Niti slabog, niti izmišljavog hadisa, niti kako. Autor ovog djela što smo sad spominjali, nema dokaza, nego eto, koriste, vako se, vako se. A kaže, svi hadisi koji dovoljaju pri, prilog micanja prsta, namazu su slabi, onda na udi. Zaista su slabi, ja se slažim. A mi ne kažemo da se poviče prst. Nego kažemo što dolaze u rivajetu, kod mama muslima da se uspravi napredi Sahalka i usmiju pogledu pogled na, na ovaj prst. I to je vjerodo svojno, ne se nikako razbiti. سبحان الله العظيم طيب برشة مسنة زاد بل جمان بخاري صومة يديني في الصلاة اوه يساد الله انا تفرنسها ساكويش مسكومين توقي سنة زوم دلو سادروني ملعانسا قلنا نوضي وصومة صحيح كا جمان بخاري اقبرنا علي بن عبد الله حدثنا Hadefena uh, Sufyan, Hadefena Zuhri عن uh, Ibnu Umar, عن Ebihi. Ova ilanas prenosilatsa ima svoju specificnost. Kaže, pričom je Alija Ibnu Abdillah ili sin Abdullahu. Uh, Kaže njegov objevstio između ostaloga Sufyan. Sufyan, koji Sufyan? Ne, ne, ne. Sufjan. Sufjan. A kaže Sufjan, nama je priča obavijesila se Zuhri. Ko je Zuhri? A kaže Zuhri, prenosi ovo do Salima i Abdullaha, od Salima sin Abdullahu, a on do sloga oca. Ko bude znao mi, deši provatovaj, lanas prenosilaca, bedni, lahitala, dobija 20 maraka. Sad. Dvadeset maraka. Kaže imamo Bukhariu, svome delo rafu edeni fissala, Akhbala na Ali ibn Abdiililah. Hadetana Sufjan, Hadetana Zuhri, An Salim ibn Abdiililah, Anabihi. Valeset maraka, vrać. Padesi? Kosovi, prenosiloci, šta je važno zove lanas prenosiloci? Padeset maraka. Zlatni. Zlatni, dobro. Oni je familj. Kosu, kosu. Otac, sinja, rovut. Rovut, yok. Nasabi, doš. Pa ja, rasu. Oni suško njerovi, joško njerovi, joško njerovi, K'o je Ali ibn Abdullahova? Kaže, Buhane, pričao mi je. Obavijestio nas je, kaže, Ahberena. Obavijestio nas je, Ali je sin Abdullahova. 10 marak, kako bude znao. Jedan prasilac, deset Ali ibn Medini, tako znao. U Rima, Buhari. Jes, to njegov učitelj ago. Ali ibn Madini, Ali ibn Abdidla. On je čuvani hadijski kritičar. Jedom najjači. Jes, jes. On kaže hadetena Sufjan. Koji je Sufjan? Ko je ovaj Sufjan? U hadijskoj nauci, u ovoj generaciji, se navode dvojica Sufjana. سفيان بن ويينه اي سفيان الثوري س... كوي بي وايسديو سفيان بن ويينه <تصفيق> دابرو انزوري كوي زوري شهاب شو بني لابيتيزانيغا زانيغ نمو تي عبد الله عن ابي هي عن سوو Jeste čuli za Abdullah ibn Omer? Jeste čuli za Abdullah ibn Omer? Ibn Khattaba? Jeste. Abdullah ibn Omer, ovo je njegov sin Salim. Ovo je takozvani lanac, gdje ovaj lanac prenose svi oni, koj, od koji je zabilježeno da su so lizali ruku u namazu. A bilježen hadist kaže, gdje kaže Abdullah ibn Omer, kaže vidio sam poslanika sallallahu aleyhi wasallama. Kad je zanijetio, podizao svoje, kaže, ruke. Kad bi išao, kaže, na ruku, podigao bi svoje ruke. bi se, kaže, vraćao svoje ruke, podizao bi svoje ruke. Ovaj hadiz nikomu ne mreže pera da obori. Ne može niko da ovaj lanac prenosi raca. Ne može njegov da obori, niti da ga malo, šte majzo makar malo, da ga to kažu, pikni. Diže na ruke od toga. Ali paste, pokušavali su pregovoriti. Lažima i kažu Sve što je, kaže, preneseno od posljednika, stavljeno, popitan, dizanje ruku, kaže, jeste slabo. Dobro. Imam Bukhari ga navodi u svome sahihu, imam muslim u svome sahihu, također svi ostalih, popitan ovo pogleda. I također ga navodi u svome djelu Rafa i Deni Faisalala, zatim navodi desetine ostalih hadita koji su došli, popitam da vao posljednika, kada bi išao na ruku i kada bi se vraćao svoje ruku, a podnizao svoje, svoje ruke u namaz. Dobro. Mi nećemo sad obrađivati ovu. Mi ćemo završnu tačku uzijeti kad budemo obrađivali rivajete koji su došli po pitanju dizanju ruku u namazu, nego idemo na nešto treće. Idemo na šta suprotna strana dokazuje da se ne treba dizanju ruke u namazu. Jer nama su došli, ovo nije govor moj braćo, ovo je govor svih islamske učenjaka u hadiskoj znanosti da su došli namutavati rivajeti po pitanju dizanju ruku u namazu. Razilaze je li to mutavater lavni ili nema veze, ali u svakom slučaju je mutavater. Lavni je jakši od ma'navija, ali ulazi opet u jaku, jaku, znači, skalu, što bih rekli. Nočim hadithi koji dolaze o tome da se ne trebaju dizati rukom namazu, jesu tako zvani ahad. Hadith je ahad. Naprotiv, hadith, ahad ima dvije, odnosno tri grupe. Ima Garib, ima Aziz, ima Mešhur, Ovaj ulazi u drugu takozvanu grupu Aziz. Zašto? Zato što im dolazi sa dva, od dva ashaba samo. A oni od poslanika sallallahu islamu. Odnosno su vidli poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I mi ćemo sada ta, tada dva rvajate da spomenimo, a kasnije ćemo spomnjati određeni rvajate koji dolazi od ashaba po tom pitanju, ukazati također na njihove greške koji se nalaze, kako dolazi u lancima prenosivac. Dobro. Prvi hadith. Hadith sallallahu alaihi wa suda ćemo kasnije da što treba da citiramo uzećemo hadis od al-Bara'u Azib. Da se ču li zalega. Asa. Obe rivayet u tako znamo sume sve nemo bilaji ga beha Abu Jafer al-Tahabi u sherhum ma'an I mi ćemo uzeti rivayet što ja. sam znači od imama Taha'vii. Zašto? Zašto? Šta visitevi visite? sada? Zbog čega čemu zjet zjeti Bashi Taha'vii verivaje? Ne go verivaje? Možemo zjeti odbihakije, možemo da nakutnije, ja sam tu ne nakutnije, možemo i tu Možemo i tu ne. A zašto čemu zjeti Taha'vii? Jestem Taha'vii pišanica, dobro. Imam Taha'vii, abu Čahera Taha'vii, braću, moja draga, bio hanefijski bravnik i muhaddefi učenja. Za to, kada govorimo o onome šta dokazuje hanetijski medzeb, uzimamo šta? Od njih. To je najpravedni. Dobro. I on navodi sada nama u ovde u šehul manja athar tri rivajeta. Od Bara, el Bara i no Azim. Međutim, ovde autor, u ovom djelu u poslanskom načinju, Ebu Hanifu namaz u hanetijskom medzebu, kaže tri rivajeta. Ne radi se o otim. Jes tri, ali u stvari su samo dva. Jer dva lanca prenosila su identična onda nema zanima znači dva rivajata ne tri prvi rivajet dolazi napreko za pamtesa dobro preko Emela koji je ovaj mu Emel sjećate se kako smo govorili o rivajetu u rivajatu koji bližimo Kuzejmu Somesa Rehu da Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem poselko sallallahu alejhe i stavio kaže svoje ruke gdje na nazu na na prsa ministro privatlura ovaj rivajat između selam zaštite sjećate se rekli smo ima prigovor i rekli zato što on nalazi ko Emelova Jel tako? je tako. Zato što mi se ostavilo pamćenje, izgubio je svoje knjige itd. Pa je dolazio sa stvarima koje prenosio će otpravljeni pronostljaca koje nisu oni prenijeli. Ali oni ovdje ovaj rimaje šta urade sad. privataju privataju. A mi ga nismo prihvatili našu korist. I ukaze na njega. Dobro. Zatim, ne samo to, nego se još u lamcu pronostljaca nalazi jezid i nebizijad. Jezid i nebizijad. Za njega se kaže između ostalo katko. Kaže jezid u jezid. Kaže, jezid je dolazio stalo sa dodacima u hadivu, povećavuje. Hadi izlože vakon još doda, hadiv izlože vakon još doda. Zato bi rekli sam služaj, jezid u jezid. Stav prenosila se. Znači, imamo sad dva, la, dva onaj prenosilaca koji su slada. Gdje kaže, a jazid da je između ostaloga, kada je između ostaloga, dobro, Da je Allaho poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kad bi donio, kaže, te, početni tedbir, kaže, podigao svoje ruke, tako da mi kaže, uh, prsti bili, kaže, u uh, pravcu, donje, gdje je la uha. Ja Dobro? Sud me la ja'ud, kaže, zatim, kaže, ne biš ti to ponavljao. Znači, imamo sad u ovom lancu, šta? Dva slaba preno I zatim dolazim sa drugim lancem, poračavajući komiva, preko Mohameda, Mohamed ibn Abilejla, Ono od svoga brata Isa i Lele, a on znači svoga oca ibn Abi Lele. Muhammed ibn Lele jeste slab pronosilac. Također, tako da i ovaj rivajt ne može poslužiti kao dokaz. Znači hadith koji se pronosi od, zapamte dobro od El bara ibn Al-Azib, jeste, Azib jeste rivajt ili hadith koji je šta? Slab. a neko kaže ima dva, tri puta, ne. Oba, dva puta su šta? Slaba. Do kas tome jeste, movošte smo na Dobro. Zatim kažu dalje jeste, kaže nama riva, ko bilježe bu davodu someme su, ne bileježe imamomo terme go sume su i ježemo mame Ahmedu someme must do i ostavi kaka rivajet. Užujećemo se spomenuti pela nasnosstaca koji se nalazi kod e bo a zatim ču od č koko immo termi vije. Kaže je bu Hadisana Hadde se na dnje bi šebe, onajde عن سوفيان عن عاسم من كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن القمة عن عبد الله بن المسور وقضوا الله زيباية كاجب في إيشاونا ميئ ابن بيشايب أعوني توبريني يود وتيع وتيع من الجراح أعوني توبرينا سوفيان أعودي سوفيان الثوري بارك الله فيك أوسكو فلاني أزاتي سوفيان م... الثوري هو عاسم عاسم من أهو بنو عبد الرحمن بن الأسبدة أهو بنو عبد القمي أهو عبد الله بن مسعود كاجي عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة صلى الله عليه وسلم ألا أصلي بكم الله عليه وسلم كاج Podigao ruke u namazu se takvira, i zatim, kaže, to više nije ponavljao. Zatim to, kaže, više, više nije ponavljao Rivajt, koji imao dodatak, ovaj, ovaj dodatak. Međutim, kod mama Termizije i kod e, mame Abu Dauda, kaže, samo bi podigao, kaže, prvi puta. Prvi puta. A uvijeni mrve, kako dolazi u Rivajtu i mama... Uh, imama Budauda. Ako imama Termirdija dolazi, dolazi, uh, podigao bi, kaže, ruke na početku. A ovo kaže prvi puta. Znači, uglavnom, isti izraz se koristi u pitanju. Islamski učenjaci, najveća plejada, znači, hadijski učenjaka, su pregovorili hadisu, neki sa četiri tačke. Neki sa četiri tačke. <coughs> Mi ćemo spomenuti onaj koji su ovde, malo onaj, što bi rekli bi. bolje zarazumiti. Za Asim i Mukulejb, prvo ću njega uzeti. Asim i Mukulejb se je izdvojio s ovim hadithom od Abdurrahmana ibn al-Esvada. Niko nije od Abdurrahmana ibn al-Esvada prenio ovaj hadith. Kaže, ja, ali ibn Medini, što smo ga sada spominjali, ali se sjećate, Ali ibn Adjallah, šehe Buhari, Buharije kaže, ako nam se izdvoji Asim i sa nekim hadisom, on se kaže šta ne prihvata. A ovaj hadis nam je došao na ovu kompitu. Niko nije znači došao od Abdurrahmana i Nesvada sa ovim hadisom, osim ko? Samo Asim i A ona ko se izdvoji kako kaže Buhariin Šejh, ali Ibn Abdillah kaže, onde da se znači zatim taj ne može rivayet prihvatiti. Takođe ovde sada se nalazi kod Sofijana, Sofijane Thauri. Sofijane Thauri je navodio da asimu Kulajeva, Sofijane Thauri je tražio od njega pored svog svoje memory i bio emirul mu'minin fi al-hadis, o karakteri sanekao mudallis. A on orden al hadis plano si sa an alum takozvan, ani Asim Kulajevi. Ova anjana kada se nađe u karakteristikama onih koji su karakterisani kao, kao moderlisi, utječe našta Na slabost dotičnog livajeta. Jer je neophodno kada modelis prenosi hadith, mora već pričao mi ili čuo sam. A ako kaže od, sa anj, ovo uključuje mogućnost terlisa, mogućnost. I ne smi se prihvatiti. Ako je u karakterisani, znači, kao smo znači, pošli puta, će... pojasnili otprilike, koliko se nevaran dva haditha koja govore uprit hanehtijskih prami, ili medheba o tome da se ruke ne dježu namazu osim prvom prilikom početnog tekvira. I tako bilo. I također smo navjeli <coughs> jer od ostanja riba i u svome delu da fujedenji fesu salaa sa prenosiocima. Da li neko sjeća se? Ko su bili prenosiocite? Vezne <coughs> rukove. Jest o Odesanju ruku u namazu više puta. I reklesim da su to sve prenositelji koji su dizali ruke koji imam Buhari među ostalim veljažima, od njih isto takođe govori potom pita. Primer Omerov sin. Dobro? Dobro. Evo na određeno. da ovaj imam Buhari napisao svoje poznato djelo refu i eden i fesolaj, Ovo je ovdje kod nas, onaj, kao što smo rekli, gdje je sabrao unutra onaj, preko stotinu rivajeta ili predaja od Allahog poslanika, sallallahu alaihi vasallame, od ashaba, od tab'ina imama umeta koji su dizali ruke u namazu i negiraju postojanje vredostojnost, znači vredostojnost haditha i koji govore o tome da se samo diže na početnom tekbiru ruke i da se nakon toga više ne dižu. I nije samo on to negirao, negiraju su među ostaloga svi islamski učenjaci haditha mimo učenjaka kufe. Kako kaže sam imam Bukhari, sa svih krajeva svijeta islamskog tadašnjeg, sa svih krajeva. I je to spomenu u svome djelu Osim, znači, kufljana. a To je prvi, znači, koji je ocijenio hadith o početnom dizanju ruku u namazu samo. Znači, mi smo ga naveli prošli puta i taj hadith tam dolazi od, preko Asimadnu Kulejba, jel' tako? On je, znači, Sofjan od Asimadnu Kulejba, عن عبد الرحمن <سؤال> ابن الاسبده <سؤال> عن عبد الله بن مسعود ركع انا وصليت بكم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه الى في الى اول مره الى في الى مره كاجي пае кланяo znaczy rekao znaczy عبد الله بن مسعود osnam klanjam kaje namas posaniki sallallahu alaihi wasallam ko rivayet kod imama Abu Davuda stoji onda svoj ovaj, ovaj rivayet Abu Davuda kod Tirmizije kaže osi na početnom tekbiru a, kod Abu Džafera Tahabija je postavljen dodatak thumma la yaudu ja kaže i ne bi kaže više vraćao se i ne bi više kaže podizao ruke ovaj dodatak jeste dodatak koji je kako se navodi kako navodi mamo Darakutni u samom onaj sunenom mislimo posle da da ga navedemo kaže između ostalo dodatak koji Nije prenesen Jerodostan, odnosno ovo je došlo iz pamćenja ovo Jezid ibn anan Jezid ibn al-Ziyad je rekao da između ostaloga pa kaže u njegovoj knjizi je bilo drugačije, odnosno nije bilo u knjizi da fun mena A on je bio donik, ako se sjećate kad smo govorili o Jezid ibn Ziyad ibn al-Ziyad je sada je dodavao Jezidu Jezid kako smo rekli, dodavao je znači hadisi koji su bili izgoreli tako dalje i on stavlja prenosi nas. طيب Danas, i pojasni smo također znači rivajete koje bježe Abu Džafar al-Tahaviju, šeha <tus> Ma'an al-Athar, koje dolaze od al-Bara i Mu'adhib, ako se sječate ashab Allah-u poslenika, sallallahu sallam, gde bi on to rekao između ostalih, sallallahu alayhi wa sallam, prilikom uklanjanja samo jedan puta na početku diza ruke i također. I mi smo to pojasni, postoje dva različita lanca prenosilaca i oba dva lanca prenosilaca slaba, u jednom se nalazi Mu'emben i ovaj... Nismo rekao da je muemel šta je između ostaloga slab pridnost. Nije ga niko karakterisao kao slabim. Međutim, ima Bukhari između ostalog je rekao za njega onaj metruku l'hadis, kako se kaže za njega. A ovaj, i mini so prihvatili rivayet od Al-Sittah, kojega kasmo govorili tamo vezani rukonamazu kako dolazi na prsa od kako bilja je to i e, dokozemo some zato što mi rekli da mu amel između ostaloga slapa nasvac i sam taj također hadis dolazi dopasimo pa poleba a za asun poleba smaraj kada de kozan ga je jeh bil ma'in kasmo govorili rivayet koibrij izma Tirmizi Abu Davud Abdullah ibn Mas'ud da ako su on osamostalili sa nekim hadisom ne prihvata se to od njega a taj hadis govori od izani rukonamazu samo jedan puta a govorili smo po tom pitanju i spomenuli smo takođe da odasimo kolema koleba biljaži odnosno prenosio Sofiane Thauri a Sofiane Thauri iz među ostalog karakterisan kao modelis jedan iskoidauci iako je bio imam umeta iako je bio hafiz tako je bio amir mu'minin fi hadis majuti kada tamo govori na abu za njega u svom delu ona je sa kojemu se kao među ostalom modeli je مشهور poznati kaže modeli poznat po tom pitanju je bio Sofiane Thauri međutim braćo moja draga Bi, onaj uh, Zato što preko Asim Nukoleba sa ovakvom, uh, na ovaj način, dolazi mnogo haditha, mi ćemo spomenuti nasta potom pitanje Bihni Laha i Ta'ala. Ta, I drugi rivajt jeste, kako bilježe Buđafera Taha'vi, vezan za Al-Bara ibn Azriba, jeste, koji dolazi nam preko koga, zna li ko? Da smo rekli da je preko Abdurrahmana, Muhammed ibn Abilejla, tako, Muhammed ibn Abilejla i Muhammed ibn Abilejla jeste slab, slab Arabija, slab nasa, tako da to ne može da posluži kao dokaz. Pri nego što naprijed, krenemo sada sa njihom dokaziran, i svojim ćemo včera, sami šala da završimo da vas ne zamaramo više. Ovom dijelu znači Ebu Hanife namaz u Hanefijskom, autor između ostavoga braća od Zanimljivo na 150, to 151. a 152. strana. Nije se decidno on izrazio, međutim, svijak vuče na njegovu budenicu, govore sve citate koje navodi na tu ruku. On, između ostalo, kao svi hadisi, hadisi koji govore o tome da se dižu ruke više puta na mazu, kaže, isu vjero dostojeni. Ali kaže, to je derogiran. I zatim navodi on sad tamo dole, ko svijak to govori, kaže, tu navodi, osim među ostalog tahavija, i između ostalog on to navodi jedno gavuđi, onaj uh, poznati, uh, savremeni Suleman Gavu� Vahbi Suleman Ghoji, to je jedan albanac koji je živ u Siriji. I Ašarija između ostaloga Maturidija itd. Ona između ostaloga i Hanefija, trdokorni Hanefija. I napisano ono djelo koji zove ona između ostaloga As-salatu wa ahkamuha, namazi propisi kroz Hanefijski mevheb. I ta između ostaloga Ghoji isto tako svašta unutra stala. Pa odmanju čitavca kaže Bak slušajte, ovaj hadith Abdullah ibn Mesuda ocienuje se koji je dostum predaju sredjeći islamski velikani. Kjezib, ovo je lažna nauka. Kaže ovaj hadith Abdullah ibn Mesuda koji dolazi od Sofijanev februje, od Asim ibn a on od ibn al-Aswada, on od Al-Qami, on od Abdullah ibn Mesuda. Ovo ta poznati lanac, kao sam njegovo prošli puta. Kaže, ocienuje se, kaže, onaj... Sljedeći islamski velikađer. U Ahmedom Musledu stoji jedna prada. Ima Ahmed, braćo je napisao Musled i unutra je uvrstio... Šta mislite koliko ribajeta. Koliko je hiljada? Sto. Ha, nije sto. Gotovo četrdeset hiljada rivajeta unutra pa stoji. I unutra je poredao, znači... Musled, zašto zovem Zato što je poredan po imenima sahaba. Počinje sa Elifom pa u njega počinje ovako prvo oni koji su primili odnosno prvog halife pa tamo koji su primili prvi islam, koji su prvi hidžru uradili tako tako je poredalo znači i ostalo. Da stolce obradovana gente i tako dalje. Ali nigdje on nije svoje kritičke ocjene stavio taj imam Ahmed. On kaže, ismečota kaže da je znači islam skušen likan poput imam znači ocjenjega vjeros. To nije istina. Kaže je predaj onesajmu sunanu. Nigdje imam nesaj ka se vrat nazad nije ocjenio ovaj vjeros. Sve ist predaj Zatim kaže kod Ebu Dawuda četiri od osne predaje u sunenu. A Ebu davud, u sunenu kaže da su slabe. A ono od on, on, Staljana su kaže, ono ocini kao i od osne. Zatim kod Tirmidija njegovom sunenu koji ocenuje Hasan predava. Evo, ovo je istina. Imamo Tirmidija kad je nabeo ovaj hadis. Mi smo ga, bav... kako navodimo Tirmidija, sa sovim... Ela, usal, ela usali bikum, sarata i nebija sa osan, kako navodi, ona, kako je rekao Ibn Masud, na prvom ovoga da vam planja, kaže namaz, poslanika sa osan, pa kaže, pa je podigao ruke, samo na početnom takbiru, kaže imam u tirmid ovaj hadith šta? Hasen. Hasen, dobar, eh. I on je prvi od islamske učenjaka mu koji ga ocijenio sa ovakvim, sa hasenom dobrim. Ali, imam u tirmid, i braću je bio poznat između ostalom tesahu i olakšanom pojmanju ili prilasku, osrenjivanju haditha. Tako da on samo u sheru al Onaj koji napisao komentare sa između ostalog, aj, ovaj al Onaj e, uh, između ostalog, prvo tomu, tamo kaže, svi hadisi koji nisu prenositelji optuženi za laž, imaju kod njega odlike takav stepen. Nisu, znači niko je nije kritikovao, nisu optuženi za laž niti imaju takav stepen, kao Hasan, prihvataju se na taj obik. I Zatim drugi koji ga ocenio, privatnim, jeste Ibn Hazm al-Andalusi, u svome delu, na Muhalla. I to između ostaloga je iskoristio ovaj autor na bosanskom jeziku i kaže, Ibn Hazm je ocenio, kaže, irodostom, on je prvi koji to uradio. Prvi koji ocenio ga irodostom, jeste Ibn Hazm. Međutim, autor nije namjao kako, Ibn Hazm nakon toga visa, pobija stav koji, je, koji se radi po tom hadisu. Pobija i kaže, prečaj da se radi po ovim hadisima koji dolaze o dizani ruku ukratko po Jedna predaja kod njih ne bi šlo ima drugomosanje, film ne bi šeba niđi musalif, onaj za neki hadice, je li dostojni Islam, naudi samo. Zatim kaže četiri autentične predaje kod Tahavi, ovo je Kadi Blaž, četiri autentični. Nije isto na brachu. Jedna dostojna predaje kaže Ebu Hadifu Muslimu, a mi smo govorio Ebu Hadifu Muslimu kako nego stan tako da ovo uopšte ne uzimamo kao ozbiljno. Značeno kada da još oko 60 hadisa, nisu 10 rast ashaba po tematici. Još 60 hadisa ima ona od deset razlija sahaba da se kaže ruke samo dižu pri početom takbiru. Ovo je laž i obman da ni treba biti veća Samo dva sahaba prenose ovo kao, kao što bi rekli mi, predar ima stepen refa da je to viđen posljedni sa sam da tako radi. Samo dva sahaba. I to je Abdo Ebn Mesud i Al-Bera ibn A'adhib. Samo dva sahaba. A oba dva rivajeta mi smo pojasnili kako je njivo stanje. Rekli smo da svi dolovi rivajiti ko dolaze od Al-Bara ibn Aziba, je su gore, misal skučnjaka i skhodno prognosio smo koji smo bravili. I rekli smo za hadis koji dolazi preko abdul suda, Svuda, kod njega govoru da on kneja kao što kneja poznanik za zran. Jestezbe je ostaloga šta ima prigovore. I mi smo smjelite prigovne brzin. A rekli smo da su lancu prenosila se danazi ko a su mimo kolebi. Kaže Hafif Zehbi zanega u some divanu, kaže mu kaže a su mimo kolebi, kaže Saduku, kaže su ljubi. Karl La yuhtadžu bi man farada bihi. Rekao je Ali ibn Madani. Ali ibn Abdillah, što smo govorili, šeikh Mamo Bukhari, sa hadisom koji prinesa samo nama Asim i Kuleib, od njegovo šeha, niko drugi ne prenosi osim on, kaže njegov se uzim hadis šta? La yuhtadži, ne uzim asim. Nemrezo kaži da se ima hadis. A ovaj hadis odlazi samo preko njega, od Isu šeha, a to je od? Od Abdurrahman ibn al-Aswara. Niko drugi ne prenosi. Sodom goro, Ne može zatrivati, ne može zatrivati. Međutim, mi opet kažemo, kao što je sam šehek Albanizm, među ostalo rekao u, u Asu Sifat i Salat, kaže ovaj hadith, je vjerodostan. I mi ćemo ga kao tako prihvatiti nek' bude vjerodostan. se nosila se prinesa vjerodostan i puta ne bude kao tako, iako su on prigovorili imam Bukhari, Ebu Hatim Ar-Razi, imam i mnogi drugi. Nih, 13 najvećih islamsku slušnjaku hadisu su prigovorili u hadithu. Naproti, imam Luka Mirjavzi ka Ili hadite koji dolaze u tematiku o nedizanju ruku namazu kada o svi lažnim. I kaže ovaj hadith također od ime Masuda. I ima im, pravnije između ostalo kada govori tamo minadžu sunetine Bavije u trećem tomu i su također spa, nabrajao slabe ili lažne hadite stavraja i ove hadite koji dolaze o nedizanju ruku više puta o namazu. Međutim, eto, mi ćemo raditi da ne bi bilo raz preprvatam ova haditha. Čak! Pod pretpostavakom da je vjero dostajeno. Jer u redu sad. Sad se. vidjeti Ako nam dođe jedan hadif, daj je vjerodostaj, jedan. Kao što je u slučaju ovome sad, decim ako privat moja vjerodostan hadif, on ne dizali ruku u namaz. Ovo sad zahtije malo koncentracije i ovo vam je, braće, me drago, ono što možda neko uči danima, mjesecima, ali godima vi dobijete sad u par minuta. Ako nam dođe jedan vjerodostajan hadif, a njegova suština, sadržaj, se suprostavlja vjerodostojnijem hadicu. Jedno, jedan nam dođe vjerodostan, prenosioci su ocini kao povjerljivi. Ali njegova suština ili sadržaj se suprostavlja vjerodostojnijim prenosiocima. Između ostaloga kaže, koji se prihvata sad hadic? Ovaj se vam prihvata, a ovaj vam se šta? Ne prihvata. Ako se radi samo o jedan-jedan. A ako nam dođe jedan hadic, vjerodostojan, A dođe nam dva hadisa vjerodostojna. I još gore, aspartalo, ta. A ako nam dođe jedan, a dođe nam tri, a dođe nam četiri, a šta ako nam dođe jedan hadis vjerodostojan, a na drugoj strani dođe hadis koji je mutawatir. Kako kaže Imam Buhari, Imam Buhari u svom djelu Rafu'e deni navo 17 ashaba. 17. Be hakika je da je prošlo preko 20. Asilfi As kaže da je njihov broj 17, pa ste sada ovo. Hafid al-Iraqe kaže ja sam uvistrživao, kaj bi dosao sam do rešenja da im šta, 50. Ovo je govor Hafid al-Iraqe. Uglavnom u svakom -so slučaju -so njihov broj je velik. I smatra se multavatirom, smatra se multavatirom. E sada, ako nam dođe hadisa Ahad, šta je hadisa Ahad? Djeli se na tri skupne i smo rekli. Prva da je šta, gari, druga da je šta, aziz i treća da je mešhur. Gariib da prenosi samo me dana sahab od poslanika sa asereme i u sto generaciji. Bito je ovde samo da u jednom tabak ima jedan, goto smatra se gariibon. Drugi aziz da prenosi dva ashaba ili u nekoj generaciji nakon toga. I mashhur da ga prenese tri preko, ali ne dostiže stepena mutawatir. Ovaj hadis oneti za ruku po pitanju verozvonni samo je, ako ga prihvatimo verozvonan ovaj rivayet od Abdullah ibn Mesuda. Abdullah ibn Mesud prenosi nešto, a na drugoj strani dvadeseti nešto, recimo shaba, prenosi suprotnu govoru Abdullah ibn Mesuda. A prenosioci koji su vamo, koji bilježi Mambukhari u slobim sahihima, Muslimu u slobim sahihima, jesu daleko povjerljiviji hafizi umeta od prenosioca koji su vamo kod Abdullah ibn Mesuda u um hadisu. Stoga shodno pravilima hadiske nauke se kaže, ako nam se suprostali hadis jedan, hadisu drugom, a prenosio od slobog hadisa, jer su, među ostaloga, okarakterisani kritikovani malo. A vamo sve hađili, primjerno, privata s ovaj hadis. A ako nam dođe hadis Ahad, makar bio vjerod ostajan potpuno, a vamo dođe nam hadis Mutavatir, hadis Ahad se so odmah šta? Ostavlja, radi se po Mutavatiru. Ovo se, braćom moja draga, jednačine što se kaže matematički kad se učuje matematike u hadiskoj nauci. Da li radi po ovim jednačinama? Jel'ko? Njihovi najveći znanstvenici u hadijskoj nauci kod Hanefi, ja ovo, govori svojim knjigama. Međutim, jer postupaj po tome. Jo, zbog čega? Zbog ta asuba, tako znam, pristrastnosti ka svome imam i svome methebu. Dobro? Slušajte sada ovo. Kaže se između ostaloga, u definisanju hadisa koji se zove šaz. Šaz hadijs, hadijs odbačen. Nastra ne prihvata se i je slab hadith. Šaz hadith jeste, kaže se ovako, šaz hadith jest onaj čiji prenosioci su si povjerljivi, prihvatljivi, ali se kaže sadržaj tog haditha su prostavlja sadržaju kojeg prenose povjerljiviji prenosioci. Vakar jedan hadith da bude, jedan, jedan da bude. I ovaj se odmah hadith smatra čime šazom ne prihvata se, naradi se po njemu i gotovo. A šta misliš kad ti dođe vama jedan hadith, a vama ti dođe mutavatir? Odnosno, drugim riječima, ovaj govor bolan svih hanefijskih učenjaka u hadiskoj nauci. Odnosno, drugim riječima, čitam medheb u ovom pitanju radi po kakvom hadisu. Mutavatirom je rodosveno ili po šazu? Šaz! Jer dozvo ne radi po šazu, nije dozvo zato što ulazi u grupu slabih haditha, a suprostavlja svira dostojnim od njega. Ovo je jedna stvar. Druga stvar, pa se sad imamo pravo kaj da kaže: "Men hafize, hujja 'ala man lam yahfaz." Kaže, ko zapamti neki hadis, to da je dokaz protiv onoga koji ga nije zapamtio. Ibn Mesud je zapamtio, ba ko ćemo krenuti, da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, niyet di za rukij osim pri početnom tekbiru. Ni niyet di za ruk, dišano ruku, nikad bi se vraćao sa rukua. Mm -hmm. Ali su drugi hasabi zapamtili da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem za ruke kad bi. Početak tekbir donio kad bi bišao na ruku i kad bi se vraćao se nogua. Pravilo hadiskoj nauci kaže: "Mene hafiza hujja 'ala man lam yahfaz." Ko zapamti nešto od sunneta Allahu poslanika, to je dokaz patrimonio ko nije zapamtio. Šta znači ovo? Ona koji nije zapamtio nema pravo da se buni, što bih rekli mi. Gotovo. Ni zapamtio, ovi su zapamtili. Drugo pravilo, kaže, zijadat umine teqati makbula, kako se kao uz obraću pravila u nauci, kaže dodatak koji dođe u hadijtu od povjernljivih prenosilaca, kaže, makbula privata se. Šta znači ovo? Ibn Mesirud je došao sa hadijsom da je nauk poslanih s.a.s. samo pripoštenom tekmiru donio tekmir. Drugi ostali prenosilaci, povjernljivi su donijeli hadijte da je poslanih s.a.s. dizao ruke i prilikom oblaske na ruku i se vraća. To je također zijadat dodatak. A ako taj odatak prinesu u povijeli i prinosi oci, privata se, privata Dobro? Sa zlatom pravdu dolazi. Kaže Innel musbet muqaddimun ala an-nafi. Ovo zapam Ovo se navodi u hanefijskim djelma fiqha i navodi se i također u usulu i ovo je opće privačeno kod svih islamskih učenjaka haditha u sule fiqha. Kaže, hadith koji nešto potvrđuje Ima prednost, daje mu se prednost i uzima se nad hadisom koji nešto negira. Ovo su braša zlatna pravila hadiskoj nauci. Dobro. Hadis koji mi nešto potvrđuje. Njemu se daje prednost i uzima se nad hadisom koji nešto negira. E, poste sad. Hadizi koji dolaze pekab dolebi nomera i ostali, jeste da je Allah u sa osadem vidjen da bi prilikom početno tekbirati iza ruke, u visini ramena ali vajati u visini u šivu. Zatim, ka bi išano ruku, ruku ponoviti za ruke, kad se vraćao su ruku, ponoviti za ruke. Ovo je šta mustbe? Ono što je viđeno. Njem se daje prednost na čemu? Nad hadisom koji ne gira dizanje ruku u namazu. Kao hadis od Allahim Veseluda koji kaže da vam klanjam i pastor. On je rekao posadnice, o sad nije činio. Nego samo ja ću vam klaniti, tako i tako. Je Razumijete ovo? Znači, došli su nam rivajeti koji su da vidili ashabi kako posadnice, sa sad nešto činio. A drugi došu nam rivajeti Gdje suprotno tome se prenosi praksa aposanika sa srme. je se prednost čemu? da je se prednost onima čemu je vićeno, jer su oni šta? Vidli to svojim očima. A on što nije video to, prepušta na njemu. Razumijete, bračo? Ono što sa shabi vidli svojim očima. Zamislite sada mi kažemo, ovdje sad dođe 20 ljudi, kažu, vidli smo crveni kombi ispred džamije parkiran. Dođe nam sad jedan, kaže, ne znam je cr... li bio kombi to. Čije se prihvata? On reko nije bio Nije negirao to, nego samo kaže ne znam. Privata se šta, musbet ono što su oni vidili, a to da je bio celi komis peđami. Dobro. E sad ključ svega ovoga, pastite sad Dolazi nam hadid koji bilježi imam Bukhari u refu jedeni fi Sala i bilježimo također imamo Ahmed u sve Sa istim lancem pronosila car koji bilježi imamo termid do sveme صحيح بركو سوفياني الثورية بركو عاصم بن بركو عبد الرحمن بن الأسودة عنو دالك الموؤدن بن مسودة عباسة ساعة ساعة جاية كاجي حدثنا حسن بن ربيع وقوري هنا إمام بخاري. حدثنا بن إدريس عبد الله بن إدريس امام متوعديس عاصم الكليب ودا عن عبد الرحمن ابن الاسفدي وعبد حدثنا على القمه ان عبد الله رضي الله عنه قال يا ليستنانه يستلاناص دا يكاجا بولا ابن مسود ركا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه فقام فكبر ورفع يديه كاجا الله والصلي صلى الله عليه وسلم كاجا ناس يودعوا نماز باي قام استعان قيا كذا ذات نشط فكبره فكادني تكبير ورفع يديه ثم ركع ازاتي مكذوت شنو هوكو شنو معني اوبراجه حبيب الله وبسني صلى الله عليه وسلم اشتا بودعوه صلاه باي كذا استوى فكبره فكادني تكبير ثم رفع يديه. رفع يديه ثم ركع باي كذا بودي غير otišao na ruku. Šta se to ovaj znači? Da je dizao ruke. Isti lanac prenosi laza. Molim. Tako je. Pazite sad. Zato kažu islamsku ženjaci Ebu Dawud, kada je navodio ova hadis od Abdullahi Masuda je sam dizao pripočetno, kaže ovo je hadis dugačak. Nije, kaže istini. Nije ispravo hadis, kaže ovo je hadis dugačak. Ovdje je skraćeno. U ma, Sufjane teorije i u biografiji Asim Nukulejva mimo ostalo, kar, kaže se miću ostalo kritičar su rekli, kaže hadise su, kaže, kratili. Hadise su šta? Kratili. Znači, ne bi decidno išli u opisivanje haditha, u svaku riječ, koje su mnogi zanestijeli da bude svaka riječ, nego bi znači između ostalo šta? U prene, znači, kratili bi znači sam srđe haditha. Ovo je kritikalni kritika za određene prinosovece. Dakle, ovdje imam Bukhari, ovdje također imam u Ahmedu, u svome musnedu, kaže šta? da kad bi kaže između asala alad alao po sens od Abdulah bin Masuda preko asim u Kolebaka kaže kada bihte alao poduči nas kako kaže tame stao bi kaže fakbara wa rafa yadaihi thumma raka kaže pa bi kaže dolio tegbir a zatim bi kazao tisuna na ruku refa pa dolio tegbir kaže podigao bi svoje ruke a zatim šta otišao na ruku mm. je li majet dirab smušon ostima Ne se, zatim onaj. Zatim kaže Bukhari, va hadhal mahfuzu inda ehli naudi min hadithi Abdullah i Masood. I ovo je kaže ono što je zapamčeno kod stručnjaka u hadithkoj nauci. Od haditha Abdullah i Masooda. Ovo je to. Ovo je ono što je zapamčeno je prineseno kako treba. A ovamo je prineseno šta? Suprotno što se ovde naodi. Sada ćemo navesti još jedan rivajet sa kojim dokazuju hanefijski pravici ili učenjaci ili nadher. I ovaj hadith dolazi nam navodim imam udara kutniju sume sunenu. I navodim imam udara kutniju sume. Ovo hadith dolazi وماضي <تصفيق> استلوغ محمد بن جابر عن حماد علي ابراهيم عن القما عن ابن مسعود كذا واي هذا بتقول محمد بن جابر محمد بن جابر يماني قالك بنصود حماد حماد بن سليمان احمد بنصود ابراهيم ابراهيم عن القما او قال القمي القما ابن مسعوده عبد الله مسعود Salaitu ma' nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma' abi Bekri wa umara velem jerfa'u eidijahum kaže klanjao sam kaže sa Allahu im sallallahu alaihi wa sallam i klanjao kaže sa emu Bekru. i klanjao sa Omerom i oni kaže nisu Ni dirad iznali svoje ruke osim pri početnom takbiru اليكم سائرنا ماص ينزقريه تاكم يردو كازليه دوكاز محمد بن جابر يستسب المثلث ناطري znate sta kaže mahmed za njega لا لا يحدث عنه illa men sharru minhum wa kudzalika kaze od njega ne prenosi hadis osim onaj koji gorista nego njegovu stranu ima buhaliga u vrsti u sebe prenosio u dva falsagit takođe ima munsae kaže za njega ahmed rivajetu kaže ja i kaže la shee ništa ne bijedi sa prenosa kaže onaj muhamed ibn jarr hamad hamad ibn sulaiman on je tet abu za njega postoji kritika, kritika postoji, između ostalog, za njega ono što je najbližno, eh, on, iskreno ljubi Saduq, kaže onaj, a, međutim šta, lošeg pamćnja, pobrkano, brkao je znači Hadis. Zatim od ona Ibrahima, a Ibrahima je koristio Ananu od Alkame, a Ibrahima Nakhay je bio između karakter, okarakterisan komodelac, nijeću miću tu, ali dosta je ovo šta, da je Mohamed Madjabir oceni kao slab ravi, slapno sast. I opeto jedan izvor preko Abdullah ibn Mas'uda. Čak i 98, da je do da prihvatimo to, odpis se suprostajno što je razostojni od od toga. Dobro. Sad Hanafiski imčaniaci koji nisu mogli pobijeti razostojno hadisa koji govori o dizanju ruko namazu. Ne mogu pobiti. Rekli su jest. A to je kaže derogirano. Prije se, kaže, dizale ruke u namazu, ali to droge irano, pa se kao, pa je poslali se ne prestao da diže svoje ruke. Pa sada, kako izmišlje hadith. Kaže an smer men refa yadej... Dobro, ovo ćemo kasnije, da ne vedemo. Idemo ovaj hadith. Hadith dolaz od ibn Abbas, kaže, kane Rasul s.a.v. jerfa yadejhi, kulle maraka' wa kulle maraka' thumma sara' ila ihtitahih salati wa tereke masiva' thalik' Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ovo hadis dolazi preko Ibn Abbasa, Abdullah ibn Abbas. Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže kada bi klanjao, kaže stvarno dizao svoje ruke ka bi htio da ide na ruku, ka bi se vraćao sa ruke, a zatimi kaže to šta kažu. Onaj ostavio, napustio to, onaj i samo bi kaže to u radu prilikom početnog tekbira. Dobro. Qal Ibn al-Jaziri, ba'd fi tahqiq Hadar hadisu la aswa lehu, pa je rekao Ibnu Dževzi, nakon što je na ovaj hadis u Tahfiju, kaže, ovaj hadis nema svoje osnove. Šta dači la aswa lehu? U hadisku nauci, kad se kaže hadisom la aswa lehu, hadis nema svoje osnove, odnosno, nema lanca prenosilaca. Nekoga je izmislio bez lanca. Kad bi sad ude se dvojica sjela govorila, eh, hajdemo reći, pa odibna baze, da je posljednice so od svelem rekao tako i tako. Mm -hmm. Nema ni lanca nikako. ذاتن دروقي حديث دورة سوشاته ود أنس رضي الله عنه كاجئ من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له كاجئ كو بوديني كاجئ روكو نمازو مما بوشد مبتكبيرا نارونو كاجئ فلا صلاة له تاينيما نمازا نمازو ينبق فارنباط يوو ستاكوجي نواضي ودبو رواه الحاكم في المدخل وقال إنه موضوع Kaže biležga hakim, madkhulu kani zatn kaže je lažni. Jo ti sa servira neko profiroti tamo ktigama na vede tamo sve, rekao poslednik rekao poslednik ti se ispripadaš sam. A što se se? On kaže, dobro na zanimo, odešta, kaže poslednik sallallahu alejhi ve to kaže radio, zatim to kaže napustio i kaže hadisi koji govore ljudi izani su kaže da derogirani hadisi i ovo ono što harafie sada pokušavaju da pasiraju. Jer sve pobijeno. Pobijeno je da je njihom vjerovdostojno, pobijeno je da hadisi ovi nisu ispravni s druge strane, e šta im je sad ostalo? Derogirano. Radio prije posanje so sa srme, pa je kaže napustio. Dobro, mi ćemo sad samo na, na, na, na, na brzini još da spomenemo. Naud ibn Abi, šibu, je bih šebao s ovom tomu, kaže da je ostalo hadesan muad ibn muadan ibn je bih Orube, on katade, on Hasan el-Basri. Ovaj hadis, ovaj lanas, pnosta, braćo moja draga, ko -ok pećine, jer dovoljstvo način, ono Kaže Hasan el-Basri, ko je Hasan el-Basri? Da li zna neko ko je Hasan el-Basri, kad je umro Hasan el-Basri? Rođeni u grad Basri, Irak. Basri. Po Basri. Tu predstavaju od rukisku? La, la, la, ebeden, nikako. On je umro 110. godine po hijđni. Rođen je 20 godina nakon smrti poslanika sallallahu alayhi wa sallam. 30. godina od prilike pohiđe rođen. Zapamtio između ostaloga, kako sam kaže, 70 učesnika bedra. Ognoman broj ashaba je zapamtio ko? Hasan al-Basli. Sa njima živio, družio se, učio od njiha i preo se hadite od njih. Između ostaloga. Jel Kaže Hasan al-Basli, kane ashabu nebi sallallahu alayhi wa sallam fi salatihim, ke enne aidiahum, maravihu ida rekao, Kaže ashabi poslaniku po poslaniku sallallahu alejhi ve selleme ashabi poslanika sallallahu alejhi ve selleme kad oglje Hasan el Basri zavime života poslanika sallallahu alejhi ve selleme nakon njegove smrti rođen je 20 godine nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme živio sa ashab znači nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme kaže drugovi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme u namazu su kaže u namazu kad biši kaže na ruku i kad bi, kaže, naruku, i ka bi se sa sa njega podizali svoje ruke da se izglede poput marave šta su maravih? Lepeze ili one što se okreću one... Mentilato ili Mentilat lepeze Što ovdje kaže? Samo ovako su radili Allahu akbar, sami Allahu, liman hamida Ovako su kad li izgledali Ovo je govor čovjeka koji je živio sa oshabima Koji je gledao ih kako oni klanjaju Zar može biti piti derogirano nešto A po sadnih Ako je derogirano A po sadnih sam to, to, to znači više nije radio Kako je moguće da oshabim dolazi množina Da su to praktikovali A da Derogirano? Laži, Oman. Laži, Oman. Jo je prodavanje opet loja za za mubrege kako smo rekli prošli puta. Zamislite, ovaj autor ovde brati ovo u Afkizji, sada na dvije tri stranice a nebu Hanife nama za nepiskom na mezhabu sada priznaje da su vjerodostojni hadisi ne možemo je pobijati. Ali šta je Derogirano? Rekao, a rekao, a rekona. rekona. Mene to mene zanima ko, na lice mjesta idemo ko. Ona je koji je živio sa Sahba, šta je rekao? Ja sam gledao sa I kad su kaže planjali, podizali su svoje ruke. I kaže šta su još radili? Kad nisu ruku podizali, kome se i bili su kaže poput lepeza pokret ili ovih vetrenjača ili ventilatora, šta bi rekao kemi? Ako samo. Jeste me razumjeli? Vo mene zanima. Mene zanima govore kako je došao nakon toga. Kako se stanje uzima? Kako se stanje premaš I ono je bilježi imam Bukhari u Some, delu Rafa Hedényi Fisala, sačimo se da, vratim na njega malkice, počto ima joši danivaj, odjoši enoga, onaj tabiina, koji živio sa Asharima, 55-56. ابو خالد هذا هو سمته رحمه الله دي، وزات هنا ودي تكاوجه حديث حميد بن هلال، حميد بن هلال يسته تبعين قلنا جابله البخاري ومسلم وصحيح ابو داوودي الترمذي النسائي وماجد، ايستو takođe živo sa ashabi prenosio da ashaba živo أيديهم حيال آذانهم المراويح" Kaže ashabi Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme kaže mi kad bi kanjeo namazo bili kaže podizao svoje ruke al tako do visine svojih ušiju dolazira kaže bili poput kaže vetranjača pokretni lepeza ili tako dalje merave još jedan zatim pa ste šta kaže imam Buhari nakon što navodi hadis od ovaj riwayat od Hasani Basrije i od Homedi ibn Hilala kaže šta قال البخاري فلن يستثني الحسن و هميد بن حلال احد من اصحاب نبي صلى الله Bukharija kaže, zato kaže Hasan i kaže Humej Timnihilar koji ih oprenoseo za saba, kaže, nisu izostali njednog saba. A, ovo se kaže, ovo se odnosi na sve sahaba bez izuzetka. O je govor Bukharija, bač. Zatim, znači, još samo ovdje na vedemo, kažu, imate sad rivajeta, koji je da kazu hanefijske učenjaci, kaže, biće muze samo ove, koji su malo jači, kaže, Abdullah ibn Amer je, kaže, neći ostalo, kaže, također, kaj dizao ruke, samo pri početnom tekbiru. I kaže, ove, prinesam li je do osnoj nam. <clears throat> Naproti, Bukhari je bilježio svoje sahihu, i kako navodio u refu jedini, od Abdullah ibn Amer da je vidio Allah u kaže kako diže ruke. Allah u posljedniku namazu, ka bi, kaže, išao na ruku, i ka bi se vraćao sa ruku, Jel moguće da Abdullahi ibn Omer vidi Allahu pa slika za tim suprotnom postupu pa tome? Nemoguće. Pa kažu, to je derogiran opet. Dobro. Slučati s toga. Bilježi i da li akutni usomljeli sune. Stavljiv osim lancir prilose kako je šejih albami u sinu sifatu salatu nebih sallam, u asu sifatu kaže, da je ibn Kane ibn Omer, i da ra'a ređulen, i usalli Kullema hafada wa rafa hasabehu hatta jafa. Kaže Abdullah ibn Omer. Abdullah ibn Omer. Kad bi vidio kad je čovjeka kako ide na ruku i vraća se sa ruku a kaže ne bi dizao svojih ruku i zove gađovi a kaže kamenčiši malo i kaže sve kaže ne bi počeo čovjek diza tuk. Možete misliti kako, kako banju ljudi. Šta je radio Abdullah ibn Omer? Kaže kad bi vidio čovjeka kad bi išao na ruku ne bi za ruku I kad bi se vraćao sa ruku, a ne bi za ruku u namazu, on bi kažu uzao kamenčića i kamenčićima ga gađa u namazu. Sve dok, kaže, ne bi, kaže, sta, počeo dizati ruku u namazu. Pogledaj, bole, a sahabi kameno gađali ono ako nitiže ruku, a namaz ne i kažu vehabije su to. <laughs> Morate misliti, bole. A sahabi, kako se navodilo, gađali ma one koji nisu dizali ruku u namazu više puta, A mi ako to danas radimo, bivamo obtuženi, teroristi su, vaki su, naki su, plaćeni su, vahabije su i stas postalo. I zabrađe ti da dođeš u džamiju, martir. Pogledajte, našta je Sune došao, našta je praća, shaba je došla. Zatim takođe namo derivajet, kaže isto također, na base, kaže, vidžajni između ostalih, abdula na base. Amirić, Allah uposlednika, kaže, viđeni između ostalo kaže da je ti za ruke samo pripočeno za kviru. Međutim, na, naprotiv, hadisi koji dolaze do Allah uposlednika, kako navodi imam Bukhavi, Refa Idem, dolazi preko Ibn Abbas-a, također da je Allah uposlednika, ti za ruku namazu više puta. Abdulazak navodi namasa, nama dosim manci, pronostaca, između ostalo kaže, da je, onaj, Ebu Hamza kaže, video sam, rajućim na Abbas. Kaže, vidio sam libna baza, kad bi, kaže, podi, otvor, znači, počeo da klanja, kaže, podigao bi svoje ruke. Kaže, kad bi na ruku, i takođe bi podigao svoje ruke, kaže, i kad bi se, kaže, vraćao se ruku, takođe bi, kaže, podizao svoje, svoje ruke. I ovaj hadith je, također, se sve do osnovnice prema svjaca. Šta je insana krv da kaže? Šta je insana? Oće je sunet da ugase. Oće je sunet da ugase I ono što je vidostoril ugase, primjer, da radi... A ono što nije jednostavno preneseno, ili što ima opaski, koliko hoćeš, i ono što je šaz da stavi na stepen suneta, a svakog drugog da, da osudi, potom pita.